És én, meg megáll, és hűvös lesz a nyárban szép a én a látlak én Kínálhat csodát, vagy várni rád Töltény jó a furcsa láz Ne szólni tudom miért. Mert veled a baladás a szó vagy a sok kérdés a Mert a a vagy a Kint vagyunk, vagy nem? Kint vagyunk? Kint, Knew what I get. fire. Knew what I Speak with thunder, more live in lightning. Roll up, roll up, they hear my vocal stylings. More exciting than be his back head. Kids to grab on my mind from my mindhead. I ran jet clubs sometime dogs. Job is lovely. Valamiért a telefonom úgy döntött, hogy indul? Jó reggelt! Valaki egy másik telefonon jelezné, hogy van élet a túloldalom? 061 712 061 Igen, tia, jó reggelt van, két van, ott van, kék, de Azt el nekem, édes fiam, hogyha értelmes a kérdés, ha nem, akkor kérdezz vissza, hogy meg tudod-e mondani nekem, hogy mi a különbség a ma reggeled és a tegnap reggeled között? Tehát amikor felébredtél. Óriási a különbség, mert tegnap reggel amikor felébredtem, akkor egy kicsit ott hangminőségbe néztem ezt az alapítványi filmet, és utána a elemen baltabás, egy remek leszvégezt, és láttam egy remek szóló Ennyi a különbség, Ő, hogy most élőben, ma is tegnap pedig a fiskolk. Köszönöm szépen, nem feltétlenül arra gondoltam, hogy a Kejfejancsi mennyiben volt más, de... Jó reggelt! Jó reggelt, Van élet a túloldalon, jelentem. Ön egy kútból beszél? Nem. Kicsit olyan? Nem a kódból, a konyhából. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Azon gondolkod, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen törölve, minden reggel valamiféle szorongással ébredek. Én nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel. Nem nagyon emlékszem vissza olyan reggelre, amikor ne lett volna valami szorongás, Ugye a szorongáshoz valamennyi idő is kell, mert hogyha... Hát bár ez se igaz, mert volt már olyan szituáció, hogy más arra paraszkodott, hogy egy pillanat ideje sincsen nekem, mert volt itt is ilyenkor is energiám arra, hogy szorongjak, és valójában maga a munka, és maga a létezés semmi más célt nem szolgál, mint hogy az ember ezt a szorongást legyőzze ami aztán jön vissza, vissza, megint, megint és megint. Hogy ez hogyan lesz majd a jövő héttől, amikor nem lesz Kejfej majd beszámolok róla szeptemberben, ha ismét lesz. De emiatt önmagában és önállóan szorongok. András beállított, hogy folyamatosan menjen? Nem az András, én Oké. Van ez a telefont. Szia, Gábor! Ki vagy? Fiala. Szia, ja, milyen szám ez? Hát adásban vagyok. Még te ja, adásba is adásban vagy? Te is, adás, is. is adásban vagy. Figyelj, Gábor! Na. Ez az állandó hidegfront, ami esténként betör, ez hogyan hat rád? Nem hat jól. De figyelj, az, hogy ennyi szer van, tehát hogy napközben ilyen idő van és este meg olyan, ennek van valami különleges hatása rád, vagy nincs? Hát szerintem minden embere van élettani hatás, ezt ez nem lehet normálisan elviselni, én azt gondolom. De ez hogyan van, hogy egy napon belül van két különböző front? Hát szerintem nem egy napon belül van nem hát én nem, vagy, nem vagyok a... meteorológus, csak amikor jön a hidegfront, akkor valahogy a hidegfront előtt, jön be a meleg délről, aztán éjszakról megjön a hideg, a kettő találkozik, aztán aki nem bírja a frontot, az dob egy hátas tőle. De figyelj ez rád, akkor is ilyen hatással van, hogyha egyszerűen csak jön egy óriási zápor? Nem, az nem egyáltalán Nagyon szóval nem. Nagyon szoktálatosan. Az, az teljesen más, tehát a fronthatás az más dolog. De ez a tegnapi ez front volt? Hát ez front, hideg front volt, igen, hideg front tört be, amit én úgy déltől kezdve kezdtem érezni, úgyhogy ilyen ájulásos, légszomjas, nem tudom milyen tüneteim voltak, amikor azt érzem, hogy gyakorlatilag egy perc múlva le kéne feküdni valahol, amikor be is következik, épp bárhol, egy ahol gyerek vagyok. megvan? Nem, ez megmondom neked, kb. 20 éves promóta van meg, amikor egy véradáson voltam, Véradástól hazafelé azt éreztem, hogy mindjárt elájulok, és tökre emlékszem arra, hogy milyen volt akkor a légkör. Ilyen nagyon alacsonyan szürke, fekete felhők vonultak, az egy klasszikus hidegfronti betörés volt, amit akkor én még nem tudtam, hogy az az, és akkor még nagyon a meteorológusok se beszéltek arról, hogy létezik olyan, hogy frontérzékenység, és gyakorlatilag hazamentem, és mint egy napig csak feküdtem, és én onnantól kezdve minősítem magam frontérzékenynek és utána tudtam kötni a légköri jelenséget a, ezekkel a rosszul létekkel. És ha nem lettél volna a véradásom? Hát ez jó kérdés, de szerintem, ha nem lettem volna a véradáson, akkor is megéreztem volna, csak nem olyan mértékben. És akkor azt gondoltam volna, hogy ez csak egy ilyen múló álmosság, vagy tudom, egy kis izé, aztán majd elmúlik. Egy jó ember egyébként úgy frontérzékeny, nem is tudja. Mi, milyen érzés kihagyni a Volt Fesztivált neked? Hát, nem tudom. Tehát nyilván látva az egész körítés, meg a fel, fellépőket, most már nem, nem tud úgy fel, izgatni, mint régen. Tehát ugye most már nem olyan nagy ügy kihagyni. Egy pár évvel ezelőtt, ha ki kellett volna, az nagyon rossz lett volna. Tehát én azt úgy nagyon készültem arra mindig, amikor már úgy közeledett, meg tudtam, hogy akkor letünk együtt, és az baromi jó. Tehát annak volt egy ilyen különleges varázsa ott, ott lenni. Kinőtted a Volt Fesztivál? Kinőttem? Hát nem tudom. Tehát most ott tartok, hogy a lányommal a fishing a Norfűre megyek, tehát most lehet azt mondani, hogy az Elnézést, a Volt Elnézést, elvitte a villamos a hangot. Mi van a lányoddal? Elmegyünk a fishingre, tehát most, hogy a Voltot kinőttem-e, hát most ne, ne. így igen, tehát akkor van a fissű. Számomra érdektelen, a fissű az jövő héten van. Várjál, ezt, meg, ezt a mondatot meg elvitte a 9-es busz. Te most hol vagy, az Nem, hát itt ülök a teraszom. Jó, ott az a teraszon. De miért, miért terasz, hogy ekkora zaj van? Figyelj, a Szent István körül hétből jelentkezem, mi már a harmadik hete. Ja, jó van. Értem, hogy még amikor a 11. teraszt építettünk, ott fönn a tető. Holnap, ha van kedved, 8 és 9 között, meg lehet látogatni itt a Szent István körút hét előtt, akkor leszünk utoljára itt. Mikor van ja. ez a Fishing on örfű, Orfű? Ez jövő szerdán kezdődik. Valamikor összefuthatnánk még a héten, vagy hétfény. Igen, most Mi? valahogy így elsodort a munka egy kicsit, de majd valahogy vissza kell térnem az életbe. Örülök, hogy rendelkezésre álltál szívem, csokoltatlak. Bitont, fiam. Leszek, ami marad. Egyszerre valamire te gondosz? Te az is, amire akarod, hogy mások lássanak, és elzáródnak valahogy a videket a csapok, szavakat a támogatásokat. Annak idején talán az is sármia volt helyett, talán ez egy megfelelő kifejezés a Kefi hogy ami a szívemen az a száma így volt. Átköltöztünk a, az Európa Bistró bejáratának a másik oldalára, úgyhogy a fényviszonyok azok egészen mások, mint korábban voltak. Ennek összes előnyét és hátrányát élvezheti a hallgató, a néző meg én, mert Valahol felfedeztem egy cikket, ami arról szólt, hogy Zaher Gábor 62 évesen arról beszél a Bold fesztiválon, hogy mit keres ott egy 62 éves ember. Én ugye még 62-nél is több vagyok, és az jutott az eszembe. Tehát egyáltalán az, hogy, ugye, hogy hogy létezik az, hogy én valahol nem vagyok ott. Ezt az érzést biztos ismerik. Tehát én ezt most nem fogom jobban generálisabbá tenni, annak idején tettem, amikor ebből központi kérdést tudtam csinálni. Tessék, ha kiúzod, az jobb lesz szerintem egy fokkal. Nem tudom, ahogy gondoljátok. Figyelj, ne húz ki, ahogy gondolod, legfeljebb szembesül. Ugye ez egy gyerekkori dolog nálam, hogy nem az a fontos, hogy az ember elmenjen egy buliba, hanem hogy elhívják. De ez most a bolt fesztivállal kapcsolatban se igaz. Ha úgy tűnik, hogy kesergek, vagy világfájdalmam van, akkor csak azt tudom mondani, hogy igyekszem kontroll alatt tartani, de is mondtam, hogy minden reggel valamiféle szorongás dolgozok fel. 061 712 42, bármilyen témában rendet csináltam a gyógyszereim között. Egyáltalán az, hogy az embernek gyógyszerei vannak. Észrevették, hogy megborotválkoztam? Nem is emlékszem, hogy mikor borotválkoztam meg ennyire. Teljesen. Idén biztos, hogy nem. Visszemlékeznek önök az első borotválkozásukra. Én a honvédség előtt borotválkoztam először, és emlékszem rá, hogy száz sebből véreztem. Nem szedek sok gyógyszer, de szedek. És maga a gyógyszer például, ahogy a borotválkozás a fiatalságomra emlékeztet, nevezetesen arra, hogy 18 évesen elvisz a sereg, a gyógyszerszóról nekem a betegség jut eszembe, és aztán nagyon hosszú idő után az idősebb kor, mert maga a betegség az egy pillanatnyi dolog volt. Az azt jelentette, hogy valami bajod volt, az orvos azt mondta, hogy szedj egy gyógyszert, ez egy temporábil és egy átmeneti periódus volt, és amikor visszanyerte az egészségedet, akkor, mert hogy visszanyerted, akkor onnantól kezdve nem szedti a gyógyszert. Amikor sérvműtétem volt, Friedman doktor operált, szerintem erről beszámoltam, bár akkor éppen biztos, hogy nem, mert nyáron volt. A Friedman doktor arra a csodára volt képes, hogy, lehet, hogy hát én voltam arra a csodára képes, hogy egyszerre három sérvem volt. Volt köldöksérvem, és jobb és baloldali sérvem, ezt így, így döntött a természet. Mindegyik más-más állapotban volt, de mindegyik operálható volt. Ugye én arra kértem Friedman doktort, hogy ezt operálja meg egyszerre, ráadásul úgy, hogy nem is altatással, mert az altatásnak az lett volna az előnye, hogy akkor valami hálót raknak az ember haspalára, de ha nem altatják, akkor erre nem alkalmas és sebész, hanem akkor egyenként kell ezeket operálni. Ez is történt. És közvetlenül az operáció előtt megmérték a vérnyomásomat, és 180 per 130 volt, és kérdezték, hogy máskor is szokott-e ilyen vérnyomásom lenni. Mondtam, hogy hát én nem szoktam mérni, és akkor azt ott konkrétan betudtuk az operációnak szóló izgalomnak, nem történt az ég egyött a világon semmi bajom, de utána ismét ajánlották, hogy mérjem meg a vérnyomásomat. És ha nem volt 180 per 130 magas volt, azóta szedek vérnyomás csökkentő tablettát, és az már nem olyan gyógyszer, mint amilyen gyógyszer szedés volt, amikor valami átmeneti bajom volt. Nem azt mondom, hogy az öregséget jelezte, de minden tagadásban van valami állítás. Tegnap tehát rendet csináltam a gyógyszereim között, kidobtam egy csomót, aminek lejárt az ideje, ott dolgozott bennem a honpola, így tehát a doboza máshova került, mint maga a gyógyszer, amit veszélyes hulladékként, rendes emberként el fogok vinni egy gyógyszertárba, egy zacskóban van Kriszta, nem merek veled újat húzni. És a szorongásomra jutott az eszembe, hogy megtaláltam az anyám szanaksát, ami még nem járt le elnézést, megjelenítés volt, óvatlan voltam, és kiejtettem valamit, amit nem biztos, hogy kellett volna. De nagyon nehéz tulajdon is vezették nevek nélkül beszélni. Egy tőlünk északra lévő ország fővárosában voltam, amelynek a toronyóráját valaki az elmúlt időben a műsor 14 en oliaknak nem fölöttes, csak igen korlátozott mértékben ajánlott, állítólag elbasztak, fogalmam nincs, nem hallottam. Prágáról van szó és Csehországról, de hát Prága és Csehország nevese kiejthető? Beleért, vagy az elb, aposztrófta, meg végképp nem kiejthető. Jut eszembe, ma 2022. június 21-e, kedvem, a pontos idő 4:80.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 egy másféleképpen hangszerelt Kejfei nyugodtan kezdődhetne minden nap így. Beszélhetnénk arról, hogy milyen módon háborúzik egymással Nagy Márton és a Ryan -er. Az emberek zöme leszámítva azokat, azon keveseket, akik rá vannak gyógyulva a közéleti műsorokra, és lássuk be, hogy a Kejfei ez ezügyben nagyon sokáig élen járt, és hogyha most csinálok egy-két másféle műsort, az még nem elég számú ahhoz, hogy azt mondjam, hogy elkezdtem egy másik trendet. Egyáltalán egy trendhez két műsor kevés. Szóval, és tettel, én el tudnám azt képzelni, hogy így beszélgessünk, de ahhoz kell egy másik ember is, aki beszélget velem. 061 712.42. 42 mit gondoltad Szia! Palaguta József vagyok, szia! Szia Palaguta! Hát a közéletet, amikor megállítetted ezt a Prágát, meg a toronyórát, eztől ez jobb nincsen, ez az igazi közélet. Én Mariannával voltam Prágában, amikor annyitól körülmentem kamionnal rajta, hogy sose láttam Prágát még belülről, és akkor a toronyórát ott tudtam meg, hogy ez milyen kassz dolog hogy mutatnák a többiek, a turisták mutatták, hogy menjünk, nézzük meg mi is, mert milyen klassz, hogy ott kijönnek majd mindjárt, és ott várt Igen, de jönnek. most valamit csináltak az órával, valahogy a bábukat rosszul festették, nem tudom. <gül> hát az egész nagyon jól, hogy mondtad, hogy ezen gondolkozik az ember, hogy ott volt Prágában és milyen jó volt, te megnézted, nagyon klassz. Tehát madár, ami, a galambok voltak a hídon, amik rácsálltak a Mariana fejére, és akkor a galambát manus meg ott etette őket, kiirtóklat. tehát az egész hangulat ez így jó reggel, és akkor a mérgezőközélet meg ilyesmi, azt nem menjen a be most ez nem az az élet. Így legyen. Ugye az előző történetet azt nem fejeztem be, mert ugye, ugye megtaláltam ezeket a gyógyszereket. Én arra emlékszem, hogy természetesen kamaszkoromban is szorongtam, és a kamaszkorom azért régen volt függetlattól, attól, hogy elhúzódott, és loptam a szüleimtől gyógyszert, volt apámnak egy íróasztala, és az íróasztalnak a középső fiókjában, a nagy fiókjában voltak a gyógyszerek. Ugye most én itt egyenesen nézek, akkor most ugyan egy Ázsia boltot látok, és másik oldal egy postád. De annak idején nem ilyen boltok voltak. Itt egyáltalán az itt lét az egyfolytában a múltamra emlékeztet, hiszen rálátok a Tátra utcára, ami annak idején Salaimre utca volt, és én ott éltem. 1958-tól 1978-ig, 79-ig, 80-ig, aztán átköltöztem a Szent István körút 4-be. Nem nagyon messzire, ott, ahol most vagyok, itt az Európa Bisztrónak a teraszán, idejártam a szüleimmel néha süteményt venni, sziget cukrászda néven futott ez annak idején, és ez azért is jutott az eszembe, mert ha bár megbüntettek tízezer forintra, mert egy kával kezdődő utcában a járdán parkoltam, ahol nem lett volna szabad, most ugyanennek az utcának a másik oldalán parkolok, ahol lehet parkolni, vagy legalábbis még nem büntettek meg tízezer forintra, és nem derült ki az, hogy ott nem lehet parkolni. És jöttem a 8-as busszal, aztán jöttem a 6-os vagy a 4-es villamosal. Fogalmam nincs, ugye a 6-osnak és a 4-esnek akkor jelentősége, hogyha az ember a Muri Zsigmond körtére akar menni, vagy ellenkezőleg az ala irányába, azt nem tudom, hogy hívják. Fehérváriút. Egyszer a Pulsándortól Sándortól kérdeztem meg, hogy merre van a Fehérváriút. Fehérvári út még van, Pulsándor, már nincs. Valamikor ilyen volt a Kejfejjelcs, egy ez szabad beszéd. Egy ilyen értelmetlen értelem, vagy értelmetlen értelmetlenség, vagy értelmes értelmesség, vagy értelmes értelmetlenség. Nézőpont kérdése eldöntik. Független attól, hogy ugye épp a Navracsisnak mondtam, nemrég valaki küldött nekem egy a Volt Fesztivál meghatározó alakja, amit éppen Rigács felé közlekedett. Beszéltem, nem tudom, másfél évtizeden keresztül Navracsis Tiborral, és az idei választások kellettek ahhoz, hogy bevonuljunk a történelmebe rigácsáltal. Nem fura? Szóval jöttem, és megláttam hosszú Katinkának a KUL cool nevezetű éttermét, mármint a 6-os vagy a 4-es villamosról. Önök emlékeznek arra, hogy ott, ahol most ez a KUL cool van, ott korábban mi volt? Korábban, meg azt megelőzően, és biztos van olyan is, aki azt is megmondja, hogy még inkább azt megelőzően beleértve, hogy hosszú Katinka talán hetedik lett, 200 méter vegyesen, így múlik a világ dicsősége. Ma 2022. június 21-e ked van. A pontos idő 7 perccel múlt 48, 7 át átdumáltam. Nem mondom, hogy viszonozzák, mert ez nem viszonossági alapon megy nagyjából fél óra múlva Elek Ferenc fogja itt tiszteletét tenni, és onnantól kezdve lesz vendég, és kilenckor vége lesz a műsornak. Jut eszembe holnap 8 és 9 között, itt az Európa viszó teraszán piknik lesz a holnapi műsor, valamivel fél nyolc után kezdődik, tehát aki 6 óra 51 és fél nyolc között keresi a műsort, és nem találja, ne ijedjen meg, vagy ha tetszik, ijedjen meg. Tehát holnap 8-tól 9-ig piknik, 8-tól, Kilencig. Kilenckor vége van. Én is hozok dolgokat, ha van kedvük, önök is hozzanak dolgokat, és ha van kedvük, akkor beszélgethetnek velem. Holnap találkozom a 168 óra vezetésével a műsor folytatásáról, csütörtökön már konkrétumokkal fogok tudni szolgálni, hogy aztán pénteken véget érjen az első fél év, pont időbe leszünk. Aztán majd szorongok műsor nélkül. Tehát, hogy ugye Navrasi Tiborral beszélgettünk arról, hogy Vajon, ha nem lenne műsorom, akkor is beszélgetnénk-e, hogyha a fürdőszobából hívnám? Ő mondta igen, én gondoltam, hogy nem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Botkozsolt. Az előbb elhangzott, hogy ma június 21-e van, és most belém. Hogy, hogy 20-a van? 21 Akkor stimmel. És... Mostosítom egy várjon. egy másodperc. nem lehet egy kicsit élesebbre állítani a hangot, gyerekek, mert nagyon tompa. Most jó? Nem, nem hiszem, hogy önben volt. András, nem lehet egy kicsit élesebbé tenni a hangot, mert nagyon tompa. A hang nagyon tompa. Figyelek, az ő hangjával semmi gond nincs. Köszönöm szépen. A... Eszembe jutottak dolgok, az egyik, hogy én magam is nagyon sokat járkáltam gyerekként a... A Szent István körúton lévén, hogy a nagyszüleim a katona József utca 28-ba laktak, és nagyon sokat járkáltunk ott a Szent István körútnak az elején. A másik, ami eszembe jutott, hogy ma van az apukámnak a születésnapja, és ő ma lett 72 éves, és nagyon büszke vagyok rá mert most már lassan 150 olyan nap telt el az ő számára, amikor amikor le tudta tenni az alkoholt, és tiszta. És ez egy hatalmas dolog az ő életébe. Én nem emlékszem az életem során 150 olyan napra, amikor ő, amikor ő így tudott volna élni. Ehhez mi kellett? Hát ehhez sok minden kellett. Kellett az első házassága, ami gyakorlatilag zátlainak futott és tönkrement. Kellett az a mély pont, aminek eredményeképpen ő kórházba került, és megismerkedett a Nyírő Gyula kórháza diktológiájával. Kellett az a őrző angyal, akivel ott megismerkedvén 11 évig éltek együtt, és kellett az ő elvesztése, mert szegényen halálozott, De ez az év ez számára úgy telt, hogy ezzel szembenézett, szembenézett azzal, hogy mit jelent a szabad akarat, és most együtt örülhetünk annak, hogy, hogy tiszta. Ez valamikor januárban kezdődött? Igen, akkor vesztette el előző év decemberében az élettársát, akivel együtt éltek 11 éven át, és, és az ő elbúcsúztatását követően fordult erre ö, az élete. Ez Egy azt jelenti, a... hogy amióta ön él az édesapja egyfajtában ivott, ön most látja először őt nem inni, vagy azért ennyire nem oszállított? Most látom őt először ö, tisztán, és most látom őt 72 évesen olyan tudatossági szinten, amilyenben talán sosem volt. Ön hány, én... hány éves? Hát én 48 sok kihondani is szögni, 48. Ami azt jelenti, hogy ön ebben a 48 évben végig egy alkoholt fogyasztó apára emlékezett, vagy emlékezik. Igen, és azokra a veszekedésekre, vissza-visszatérő örök vitákra, ami e körül forgott, az ivó a három műszak után, jaj, gyere már Lajos Kámi, meg egy sört vagy kettőt, vagy tizenkettőt. Mennyi, ezek mennyire ezek... más most ez az apa? Mennyire más most az önök kapcsolata? Teljesen más. Nagyon szerethető. És úgy érzem, mintha visszakaptam volna az apukámat. És hát visszakapta, vagy sokat... megkapta? Azért nagy kérdés, hát, mert igen. ugye vissza nem tudja kapni, mert az állítása szerint, amióta ismeri, egyfolytában ivott magyarul önnek vissza? most... Visszakaptam, mert voltak olyan pillanatok, voltak olyan hetek, ö, amik, meg alkalmak, amikre emlékszem, amiben ő tiszta volt. És azt a tiszta apaképet, azt nagyon vágytam gyerekkorom óta. És hát most két gyerekes apukaként kaptam vissza. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, ma lesz a fiamnak az angol érettségie. Ez is nagyon izgulok. 18 éves lett múlt héten. Elképesztő. Maradnék az első témánál, ugye azt mondja, hogy emiatt is nagyon izgul. Amiatt izgul, hogy az apja visszaesik? -e? Imádkozom érte. Ez a helyes ö, megközelítés, én azt gondolom, ö, nem tudok hozzátenni azt gondolom sokat az ő saját döntéséhez szuverén ember, napad akarattal, imádkozni tudok érte, támogatni szeretni, segíteni a jelenlétemmel, azt tudok. De minden nap az ő döntése. Köszönöm, hogy hívod. És nagyon büszke vagyok ne? Nem csodálom. Remélem, hogy holnaptól az angol érettségre is büszke lehet, de hogyha netem véletlenül nem sikerülne, nem gondolnám, hogy ez alapvetően befolyásolná a kettejük viszonyát, de miért ne sikerülne? <gül> Így legyen, és jó pihenést kívánok a nyárra, és itt leszek a következő 20 évben is. Köszönöm szépen. Nem is hiszem, hogy ez pihenés lesz, ami rám vár, hanem valami más... Ez a szorongás egyszer elmúlhatna felőlem. És olyan fura tudják, hogy ott van a pszichiáterem telefonszáma, de valahogy úgy búcsúztunk el, hogy nincs szívem felhívni. Kizárólag rajtunk múlik egyébként az... Jó reggelt reggelt kívánok ismét bockózsolt, Elek egy nagy ölelés, nagyon sok biokémia és fizika dolgozatot írtam vele, ugyanis a pattársam volt. Igen? Igen, ö, elképesztő élmények ö, vannak bennem a Ferivel kapcsolatban, mert tizen, 16 évesen is ö, volt szerencség látni a, a, a, őt. Ö, de akkor, akkor, akkor létezik osztályban. az, hogy fe, felhív bennünket? Hát hogyha lehet ezzel Kedveskedné a Ferinek, akkor persze. Nem kedveskedni, ilyen? elvileg nyolcra. Nyolcra. Nagyon-nagyon szeretem őt, egy nagyon jó át. Jó, akkor viszont maradjuk abban, hogy telefonáljon, jó? Így Most kizárólag rajtunk múlik, hogy lesz neke, vagy milyenek lesznek a kejfejancsik. Ugye az, hogy van telefon, az az egyidejűséghez kell. Az egyidejűség sok mindenre jó hogy megbeszéljük Nagymárton és a Ryanair kapcsolatát, vagy hogy olyan beszélgetések legyenek, mint most. Valójában a holnapi 168 óra vezetéssel való beszélgetés egyebek közt arról fog szólni, hogy milyen érzés az. Ugye az, hogy a Volt-fesztivál elmúlik alulan fölülem, hogy egyáltalán bármi lehet, ahol én nem vagyok ott, miközben korábban ott voltam, ez számomra egy kínzó tudat, de ilyennel minden nap szembe kell néznünk, vagy szembe kell néznem, és meg kell tudni oldani. Mindenről hajlandó vagyok Önökkel beszélgetni. Uh, mindenről. Uh, az, hogy közéleti témákban a 168 óra nem örökíti meg azokat a beszélgetéseket, amelyek aztán így a köztudatba se kerülnek át, abban olyan, abban alapvetően az a gond, mint a szélbe kiáltott szó, tehát, hogy úgy elviszi. Abban az esetben, hogyha a szüleink és a saját magunk viseltes dolgairól beszélünk, abban a pillanatban a 168 órának ez a funkciója, már mint a 168.hu, ilyen funkciója megszűnik. A Boszkó Zsoltán való beszélgetés azok számára élmény, akik most itt vannak hogy egyébként ez podcastban napközben milyen fogalmam sincs. Most az egyidejűség egy tízes skálán tízesre fontos. Az, hogy ezt fent tudjuk, vagy fenn akarjuk-e tartani a nap a hét-öt napján, ez ki fog derülni beleértve, hogy nyilvánvalóan nyitva kell tartani az ajtót, hogy új és új emberek jöjjenek be rajta, és hogy a korosztály abszolút szóródjon a 40-től a 70-ig. Erre mind szükség van. 061 712 -42. Csak, hogy befejezzem, ugye gyerekkoromban elloptam mindig egy-két eunoktint a világfájdalmam tompítására, a szerelmi bánataim tompítására, és most, hogy tegnap megtaláltam anyukám szanakszait, ez jutott az eszembe, elnézést, önök termék megjelentést hallottak. Ma 2022. június 21-e van KED, a pontos idő, 3 percen múlott fél 8. 061, 712.42, ne felejtsék! Holnap 8 és 9 óra között, erre a fél évre, és ki tudja mennyi időre még, elbúcsúztatjuk az Európa Bistró teraszát, ahol az elmúlt 3 hétben voltam, illetőleg vagyok és leszek. Holnap 8 óra és 9 óra között piknik alapon 5. kerület, Szent István körút 7. Csak az nem vesz észre, aki nem akar. 061-712-42 a tegnapi két film, már akik visszajeleztek. Természetesen a lehetetlen természetemből fakadóan sokkal több visszajelzést szerettem volna. Még, még, még, még, még. 061 712 42, 5 percen múlott fél nyolc. De bless az igen tak a telefonálók, elfogyott a mondandó. Ugye, Ú volt legutóbb, vagy I.U. Ma kedden van műsor, holnap szerdán, holnap fél nyolc után kezdünk, 7 óra 32 perckor. Nyolctól pedig piknik az Európa Bistró teraszán, Szent István körült hét. Sütörtökön pénteken pedig a szokásos műsorok mennek. Hétfőtől nyári szünet, hogy meddig, nem tudom. Valahonnan majd füstjelet kapnak szeptemberben, és akkor jöjjenek vissza, legalább annyian, mint ahányan eddig voltak, vagy még többen. 061 712 42. A csillagok örökké élnek. A csillagok örökké élnek. Nem hogy el. Földön is vannak, és eltűnnek csak. De tudjuk, hogy annyival több lesz a vége. A végtelen nem érhet még A csillagok örök. Törvény, de erről mit se tudtam én. És ha majd végleg elmegyek, ha többé nem tehetek semmit. Föld alá tesznek, nem zavar senkit, hogy én már többé nem leszek. De mi lesz közben? Mi lesz bele? hogy szajlik majd le. Jó, oké, csak ellenőriztem, hogy stimmel-e a telefonszám. Köszönöm. Mindjárt. Csorsomnak elismerem, nem ismelem, de mi lesz közben, közted és köztem. Szeretném tudni, nem fogadom. Semmit sem számít, semmit sem mátít, de engem mégis iszkat vagyom. De nem voltam semmi, nem sem része Hány ember harcolt, hány fordult félre Ó, oh, erről mit se tudtam én És ha majd végleg elmegyek, A világ meg nem állt egy percre. Nem szabad senkit, hogy én már messze Végtelen messzi rá De mi lesz bezben? mi lesz bezben? Hogy zajlik majd el az életem, fogok-e kapulni, tudok-e adni, sorsom a titkát nem ismerem, de mi lesz közben közel és köztem, szeretném tudni, nem tagadom, semmit sem számít, semmit sem más. De engem mégis vagyok, hogy senki nem telefonál. jól hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt vagyunk itt. Jobban kellett ez, mint gondolnád, ez a témtár veled. Nézd kimondhatatlan boldogság, az, hogy fogom a kezed. A kávé, a zene, a cigaretta füst, Ma feldob, mert tőled vagyok. Az emlék úgy fényik, mint csillogó lezust. Meg egyedül nekünk ragyog, vízd a muskát lit az aplakban. Is... Jó reggelt! Jó reggelt, én egy kicsit magam bazon, hogy nem megy el a Volt Fesztiválra, nem erről van szó, hanem arról, hogy érdeklődnék, hogy mással is előfordul-e az a szituáció, mint velem az utóbbi időben, lehet, hogy a koromtól, nem tudom, hogy vannak ismert emberek, akik az ember nagyon szeretett, most maradjuk a színészeknél, Akikről idővel kiderül, hogy valami olyat tettek az életbe, ami nekem nem stimmel, esetleg másoknak se, tehát hírekről megtudom, hogy ez vagy az van. És utána már a filmeit már nem szívesen nézem, vagy ha meg is nézem akkor már mindig olyan fenntartások vannak, hogy hát igen, igen, a fiam jó, de hát szóval, igen, szóval te mit csinálta az életedbe? Tehát magyarul kijön belőlem az, amit ön szokott mondani, ugye, hogy nem akarom megismerni, mert nem akarok csavódni benne. Másoknál is előfordul, vagy ez korral jár. Azt árulj el, hogy van konkrét ember? Van. Clint Eastwood és a kisváros főszereplője, az Usztis Mátyás. Ez így hirtelen eszembe jut. De a Clint Eastwood... Én valamikor irgalmatlan omega-rajongó voltam, de ők stílust váltottak, mert tulajdonképpen De Clint a, mit történt? a de de Clint Eastwood-dal mi történik? De mi derült ki a Clint Eastwood-ról? Hát a Clint eastwood évekkel ezelőtt hatalmas cikkek jelentek meg, hogy... Uh, Beleszeretett egy fiatal, lány miután fölcsinálta, ott hagyta a hangságot, se akarta vállalni, s a többi. És akkor eszetbe jutott, hogy a szerelmes egy hídja, vagy valami hígy, de mekkorát alkotott a szerelemről. Hát az Ufich Mátyás az kicsit politikai az zavart meg, amikor ugye a várban előadta magát, nem akarom mondani, hogy mit között. Az meg egyszerűen stívust látott úgy, hogy tulajdonképpen a léma óta engem már Omega már nem érdekel, pedig valamikor a legnagyobbra a Jonkónyi közül tartottan. Így hirtelen ebben a pillanatban... Jó, van a lecke, az a kérdés, akarnak ezügyben ügyben egy kis türelmet kérek, mert elmegyek Nincsen tovább, fokozd vagy old meg a gondod, rien ne Nincsen tovább, vesztettél jó éjszakát. Az élet oly vadul rohan, ki nem keres, nem is talál. Boldog és boldogtalan, mindig egy új sansra vár, itt semmit sem jelent a szó, Egyetlen egy a té, Börög a golyó Forog a rulettkerék. Rien ne va nincsen tovább, Egy perc és már eldőlt a sorsod. Remeg a szád, a mesztelem vágy, izgalmát arcodon hordod. Rienne vaplő, nincsen tovább, fokozd vagy old meg a gondot. Rienne vaplő, nincsen tovább, vesztettél jó éjszakát. Rienne vaplő, nincsen tovább, fokozd vagy old meg a gondot. Rien vaplű, nincsen tovább. Vesztettél jó éjszakát. És terjed a szürke fény. A szépből csúfotőznek, Mégis érzem, hisznek még az emberek. A remény is éltet. Mert amíg szeretet van, addig van csak élet. túl semmi sincs, és ti is addig éltek. A gyűlölet tövé. Nem nyílik virág, szintelem minden, magunkat féltem, mert eldűrig a fény, és megszűnik a szó. Mert amit szereted van, van csak éle. Ismét vagyok, 061.71242 712 Ferenc Elek Ferencvár itt van. Durván 10 perc múlva is kezdünk beszélgetni. Hozzátéve, hogy ez teljesen természetellenes, hogy az ember azt mondja, hogy 10 perc múlva elkezdünk beszélgetni, mert ez olyan, mint amikor azt mondják a kereskedelmi rádióban, hogy akkor most egy kicsit zenélünk. 061 712 42. Jó reggel! Jó reggel! Én a munkából ugye sok hűs emberrel dolgozhatok, dolgozhattam, és ez mindig örök irány volt, hogy, hogy hát nagyon szeretem a műveikre, amiket létrehoznak, és hogy milyen emberek, és nagyon kezés ez eh, sikerült átugrani azt a lépést, hogy ugyanan ember is van az. De, de érdekes, hogy ez például a távollevőkre nem vonatkozik. Mondjuk Kevin itt ugyanúgy bírom, vagy román palacik, mint régebben. Akármilyen tanápláljuk. Amikor én nem tapasztalok meg, az nekem egy kicsit olyan... Most arról beszélünk, valós. hogy akit személyesen ismersz, azokkal más a helyzet? Azokkal más a helyzet, igen. Sokszor nem tudom magam túlcsiadni azon, hogy, hogy amit tapasztalok, igen. Tudom, abból, De ezen olyan nagyon sok kivetni való nincsen. Hát az ember nyilvánvalóan elnéző azok iránt, akikkel nincs személyes kapcsolatban. Bár nem feltétlenül nyilvánvaló elvileg lehet valaki ugyanolyan szigorú, egy nem ismert emberrel. Hát most ez, ez zajlik a világban, nem? Hogy valakiről leírne valamit, és akkor utána mindenki elkezdi fújolni, ami szerintem... Hát hogy mindenki elkezdi fújolni, az túlzás. Hát, hát ugye először is arról van szó, hogy vannak különböző intézmények, amelyek nem veszik igénybe ezeknek az embereknek a szolgáltatásait, és innentől kezdődik a viszonyulás, mert nem arról van szó, hogy ezeket az embereket felléptetik, de a filmjeiket senki nem nézi, a koncertjeikre senki nem megy, hanem arról van szó, hogy nincsenek filmjeik, nem léptetik fel, és ehhez viszonyulnak az emberek. Sokkal egyszerűbb lenne, és sokkal természetesebb, hogyha ezeknek az embereknek lennének koncertjeik, lennének filmjeik, és egész egyszerűen a forgalmazó, vagy a színész, az énekes egyszer csak azzal szembesülne, hogy a produkciójára tegnap még kíváncsiak voltak, és valaminek következtében, ami kiderül. Róla, ez másnapra, vagy egy folyamat, eredményeképpen csökken, vagy megszűnik. Ez lenne igazi fokmérője valaki hát tevékenységének? Lenne Tessék? Hát az lenne őszinte. Tehát a mostani ez a, valaki eldönti valami elkölcsű és akkor ott fog a kuka. Hát az első, amit mondtam az a legéletszerűbb de arra kerül a legritkábban sor tehát nem kizárólag a mostani jelenségek kapcsán van másféleképpen az, hogy ezügyben általában központi vagy központi akarat, mint egy-egy ember döntése jelentkezik ez volt eddig is a jellemző értem hát nem értem én ezt, én ezt értem csak, csak hogy ez, ez így ez, ez, ez produkált az élet. Rövidesen Elek Ferenc lesz a Kejfej vendége, holnap 8 és 9 óra között piknik. Itt a Szent István körült hét előtt. Mindenki hozhat valamit beleértve a személyét, 8-kor kezdődik, 9-kor véget ér. A csütörtök és a péntek a szokásos módon zajlik csütörtökön tájékoztatni tudom önöket arról, hogy nagy valószínűséggel ezen a csatornán folytatódik -e a műsor, vagy önállóan és nagyjából azt is meg fogom tudni, hogy mikortól biztatásokat, jelenlétüket, szeretetüket, nem szeretetüket, nem, szeretetüket, nem biztatásokat, nem jelenlétüket, továbbra is elvárom. <kül> 06171242 712 42, lehetnek új hangok is. Na, fel, a szobán. A ránk szakadt, csend, oly jó volt, mint mindig szerelem után. Csak néztem, néztem az arcod, mely itt volt olyan közel. És hittem, éreztem, tudtam, hogy sohasem engedlek el. Most kell visszáll a szoba, borti tudnápolytati, a hangulati jó, spida. 06171242 először. Maró, vasolgá, én kapok szanyát, és addig nyíztétek hegyivág. Holnap szerdán 8 és 9 óra között piknik. Csütörtök péntek hagyományosan csütörtök a jelentés az Árbócz a folytatást, illetően hétfőtől szünet. 061 másodszor. Most, egy cibere, Most a Hát nézem, s húrgul rám, tör a magám. Hú, van az arcod, de itt volt olyan közle. Akarom, hogy ha kinyújta, csak füstek, csak füstek öle. Ha kinyújtam, csak füstött, csak füstött vele. Mi azt azt mondod, hogy légettél a felány, azt érezd előtt életünk, de vissz. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok Szeveszt. Én valamikor itt éltem. Oda születtem, Szemere utcába, abban az utcában nevelkedtem, amit ögötted van. Az a Sallaimre utca volt, és apukám, aki nagyon szerette az anyját. A nagymama Dohány utcában lakott. Én zsidónak születtem, ugye Dohány utca, gettó. És uh, amikor beteg volt az édesanyja, apját korán elvesztette. Mert az apám agyvérzésben, és akkor közel költöztette, hogy minden nap meglátogassa. Apám egy nagyon jó ember volt, és imádta az anyját. A nagyon elviselhetetlen volt, de... Hát ez, ez, ez... nem így működik. Ennek, hát nem így működik, pontosan. És ő pedig ott lakott. Szent István körült négyben. Félemeleten. És én ugye az ő lakását kaptam meg, az egy tanácsi lakás volt, és ott éltem 1905-ig, amikor átköltöztem a hítús oldalára. De honnan jöttél? Én a Szent Király utcában. Én ott lakom, de egyébként a, a 8ban nőttem föl, ugyanúgy a... a jaj, milyen, milyen utca volt? Még nem vagyunk a vagy ma Abszolút. volt vagyunk? Jó, jó reggelt. <laughs> Akkor jó reggelt kívánok. <laughs> Oké. Okay. Szóval én, én a Dobbozi utcába születtem, és aztán átköltöztünk a Király utcába, Magyar. és én onnan a Király utcában, köszönöm szépen a Király utcából költöztem könyve a utcába? Utcába. Igen, a Király az volt, Akkor az még Majakovszki volt. az még Majakovszki volt bizony. De erősen. neked király? Nekem aztán már valahogy király maradt, mert átneveztek, és akkor sokat voltunk még ott, de Majakovszki volt így. És akkor... És a... oda, amikor költöztél? Oda, a, kire 82-ben. egy Kivel éves voltam. Anyukámmal, meg az édesnővéremmel. Az én apukám, ő lelépett, még meg se születtem. Ketten vagytok? Egy édesnővérem van, és két fél, fél van. De nem tudok egyedül <gül> és, és akkor ez úgy volt, hogy ö, oda átköltöztünk, és ö, ott volt... Ö, ott, ott voltam egészen 2002-ig, amikor az első pici lakásom meglett. Hol? A Rózsa utcában. Én is közel anyukámhoz természetesen igyekeztem közel lenni hozzá. Aztán a következő szempont már a színházam volt, hogy a következő lakásom már ott legyen közel a színházhoz, a katonához. És akkor költöztem az Uránia mellé. A de most kis úgy kis beszélsz van. a katonáról, mint hogyha az egy házasság lenne, vagy az hát olyan, lenne, vagy olyan lenne, mint ez. egy édesanyja, aki nagy valószínűséggel ahol lakik, onnan már nem költözik el. Én most én így tervezem, de semmilyen pártosos dolgot nem képzelek mögé. Nekem a katona az valahogy... Nekem ez hangyedik Első. Én, én a Zsámbéki Gábor növendéke voltam, ő volt ugye az első igazgatóm is, és 96-tól ott voltam gyakorlaton. És 98-ból a szerződtem, úgyhogy... Én nagyon sok mindent köszönhetek a munkámnak egyebek között, András Zsály Viván társaságát is így nyertem el. Szerintem a najma mutatott be neki. Tamarát és... ismerem a lányát, csak mondom, És... Mondom. és én már fogalmam sincs, hogy az Andrashevnek hány gyereke van. Tehát én már nem, nem vagyok jó, tisztában, okay, a, az but... ő, ő ilyen vonatkozás, a, a, a, a nőivel De sem voltak tisztában. Volt. Az Andrashev fix volt, az összes többi változott, és ő beszélt annak idején különböző állatok kapcsán a hűségről. Így például a pingvérről, hogy ugye egyszer választ társat, és hogyha ő elpusztul meghal akkor soha többet más nincs. Kicsit így beszélsz a katonáról. Én így is érzem. De... Másban is ilyen vagy? Ö, igen. igen, igen, igen, igen. Tehát ahova lett akkor a voksodat? Hát jó, jó azért. Szóval mondjam, hogy ne, egy, ilyen, egy ilyen teknés ütöt hírta az eszembe, hogy viszem a kis. Nem, nem, de nem. Én, én most azt, azt gondolom, hogy nem, nem éri meg hűtlenkedni. Hogyha tovább kemenek, mennek, tovább kell menni. Na most mondtam, katonával kapcsolatban vagyok, úgyhogy én nagyon jól érzem magam. És tényleg nagyon jó, jó munkáin. van. Hány perc tőled? Tőlem 700 méter, 10 perc gyalog. Pont elmondom a főtitkárokat, amíg beérek meg haza. Fontos, hogy közel legyen? Uh, igen, fontos, de, de pont úgy, hogy elkezdtem az utóbbi években azt érezni, hogy tovább kell, például tovább kell költöznöm lakásilag, úgyhogy valószínűleg, azért mert uh, egész egyszerűen, de nem akarok semmit mondani, kezdem az utcákat egy picit piszkosnak találni, Euh, nagyon sok nagyon értem, olyannak... hogy, hogy ugye beszélgetünk, és amikor az ember beszélget egyébként, Igen. akkor nem tesz ilyen kintételt. Tehát hogy, ugye itt most tettél egy jelent, mint hogyha egyébként valahova, tehát én valahogy másféleképpen akarnám értelmezni azt a mondatot, mint amit mondtál, hogy semmilyen ne. szándék okay, volt. de én nem is úgy vettem, hanem inkább cikázik az agyam. És az, hogy... Ő csak civilben nem mondasz ilyet. Miért? Hát, hogy nem azért mondod, hogy, tehát, hogy ne, félre, ne, er ne lehessen félreérteni a Szentírást. Inkább utc. ki akartam, nem, inkább ki akartam azt, hogy amennyire fontos, hogy közel legyek, inkább azt akartam elmondani, úgy. úgy <köhö> és Mi a baj a, a, a Szent Király Egyszerűen koszos, koszos, és nagyon-nagyon sok lett az ilyen, hát, ilyen lumpen alak, hogy finoman fogalmaz. Több, mint korábban? Sokkal, sokkal több, sokkal több. És, és tudod okát adni, nem, nem tudom munkát adni. Nem tudom, inkább az, hogy én, én öregszem, és szeretnék úgy hazamenni, hogy nyugi legyen. Mondjuk át tudjak sétálni az Asztórián, úgy, hogy ne esek bele vagy öt ilyen emberben. Igen, ez érdekes, ez mert, mert én most tömegközlekedem. Most én is. Ami egyébként az életemnek mindig része volt, és a barátnő mondta, hogy a Blahán át lehet menni ott az Európeumnál is, nem muszáj lemenni arra a néhány lépés erejéig se a Blaha aluljáróba, amely szintén... De az egyébként, hogy a Blaha aluljáró szörnyelben, mint volt, vagy én vagyok kevésbé elnéző a Blaha állapotaival, vagy állapotával kapcsolatban, erre nem tudnék neked választani. Tehát... Én vagyok kevésbé elnéző szerintem. Tehát én mondom, hogy inkább Inkább ez most például láttam a műsorban a, a lakásodat, a kilátás, meg minden valami ilyesmire vágyom. És ez olyannyira megvan, hogy például... Ezt hol láttad? Te most hajnalban ész, nem tudtam aludni egyébként. Igen? Igen, és akkor a tegnapi műsorban reggel volt egy bejátszás a laká... Hülye vagyok, nem a tegnapival, hanem pont földobta nekem egy egy évvel ezelőtti műsort. Meg nem mondom. Egy, az lehet. Elnézést, ég, is hülye vagyok, csak ég. összekötöttem. Mert Igen, mert és nem, mert elkezdtem Nem, nem, gondol, nem mert néztem a tegnapi adásodat is, és akkor utána föl nekem ezt az egy évvel ezelőtti riportot, és ahol mosogattál, Igen. Azt, és akkor abból. És például valami ilyesmire vágyom, és szerintem el is fogok költözni. A rajtad múlna... De úgy, hogy busszal be any any Anyagiak, nem anyagiakon múlna lenne több lakásod? Nekem van több lakásom. Igen? Igen. <gül> <gül> Igen, tehát én nagyon... Ebbe fektetsz? Igen, én ebbe befektettem gyerekkorom múlta gyakorlatilag. Ugye, Hány lakásod? Van? Hát most, hogy mondjam, hogy ne utáljanak meg. Balatonnal együtt most öt darab ingatlanom van. remélem vagyok, hogy ebben Mindegy, nem vagy képviselő, egy nem, vagy nem te vagyok bevalás, tenni. Nem, de most majdnem úgy, úgy tervezem, hogy, hogy el fogok adni kettőt, és abból fogok menni majd egyet. És hogy így, így minden, ami gyerekkorom óta, amit, amit kerestem filmekkel, meg uh, reklámokkal, én azt gyakorlatilag nagy részét azt én elraktam befektettem. Most már nem tudnék venni. Ugye a bere, tudnék... után szabadon ugye ott aranyat vettek az emberek. Az, Igen, hogy te lakásba fektettél. Ez saját iniciatíva? Ajánlották? Tudom, én valahogy... Én nagyon, nagyon szegény család, szegény cseleben nőttem föl. Szegények lettünk minkig, -ebb azt mondanám, így hirtelen. És, Attól lettünk szegények, hogy anyukám dolgozott a nagymamámnál, akkor maszek virágos volt. Ez a 80-70-es évek vége... Anyukám dolgozott a nagymamánál, aki? Aki virágos volt, egy virágüzlete, a budapesti úton. Még mindig meggondott a sarkon, a karinti budafoki sarkán. És akkor mi nagyon jól éltünk. Az első nevől a papám, akkor olyan volt, mint az apám lett. Majd szólj, elveszted a vonalak? Oké. Okay. Ő, ő egy maszek volt. És akkor nagyon sok pénzt kerestek. Anyukám is, maga a nevölapám is. És a nagymama is. És, hát a nagymama is, persze. És akkor és azért lettünk írtelen szegények, mert az első apám megbolondult, neki mindig voltak problémái az alkoholat, de egyszer csak jött egy törés, és akkor nagyon nagy problémák voltak. Szétváltak, ezért eladták a lakást. Itt meg kell, és egyszer, hogy álljunk és egyet fogok telefonálni. Jó. Nem hallhattad, de betelefonálta a műsorba, és arról számolt be az illető, akit te közelről ismersz, hogy az apukája, aki 73 éves, 150 napja tiszta, de jó. és nem iszik. Csak ez volt az egyetlen dolog, amiért most megállítottalak, és természetesen visszatérünk oda, jó. Bízom abban, hogy fogod hallani. Ugye az alamzaja az óriási. Igen. Ő egyébként láthatunk, hogy nem telefonált volna. Most derült ki az ismerettséget. Hiszem, hogy egy dolog. Háló? Jó, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Tudod ki ő az, ki most így még még nem szegény, de. Igen, <gül> szegény, küzdök én is. Igen, Servus, ki vagy? Otko Zsolt. Ó, oh, <gül> de jó, persze. Ez most meg ki volt? Azt mondta, hogy egy padban ültetek. Igen, igen, igen. Igen, volt, volt, volt reprecedens. Volt, volt A... Ez hány évvel ezelőtt volt? Ó. Hát ez 88-92-ig. Igen, igen. Vörös csillag, hogy ezt nem Igen, kezdetben, kezdetben van a négyes számú vörös csillagipari szakző szakmunkás képző intézet, aztán mire. Akkor két mondat erejéig felidézni. Ö, Deák felidézni avancán, az akkori Elek és. Az kiderült, hogy kommunista. Felidézni De... az akkori Elek Ferencet, most pedig Elek Ferenc majd azt követően felidézi az akkori bockó Zsoltot. De... Milyen volt akkor az elekferenc? Ferenc? Az akkori Elek Ferencben rengeteg ö, ö, dolgot látok viszont most is. Én egy pár perc odaültem ültem a számítógép aztán eljöttem, mert külön életet él a telefonomon a, a telefonhang és a, a, az internet. Szóval a mosolyod, a, ahogy nevet, ahogy a kezedet tartod. Annyi minden jut eszembe arról az időről, tényleg nagyon nagy öröm látni. És ami, ami, ami különösen pikánsán teszi ezt a mai alkalmat, az az, hogy egyszer abban a tisztességben volt részem, hogy az én drága jó feleségem a születésnapom alkalmából meglepett, meglepett egyszer azzal, hogy eljutottunk a katonába, és, és Ferivel találkoztattam az előadás után. Igen, Mit láttál arra, van csak a életemben? És az akkori bocskos volt? Én egy szögesrácra emlékszem, jó képűsrác és jó humorú fiúra. Erre emlékszem, ez van meg belőled igazából. Meg ezek a műsorok, emlékszel, amiket még csináltunk? Például magamról spígtam Petőfit egy irodalmi műsorban is képzelheted. És akkor ilyen volt, volt egy ilyen iratlan, vagy egy ilyen. Megbe megbeszélésünk, hogy nem fognak engem műszakilag mágnának. Az én anyukám szerettem volna, hogy, hogy én Igen. nekem lesz valami Igen. szakmám. Vagy akkor már én... rég. Amatőr ő... színészkedtem. Van asszulta, nagyon mélyen a Igen, úgy vizsgáztam le. Igen. Köszönöm szépen. Igen, Szervúz beszélünk, hogy úgy vizsgáztam le, hogy, hogy akkor engem már uh, akkor a Nemzetibe, és, uh, és úgy érettségiztem hogy mutattam a Pocsai tanárról. beszéltek, hogy, hogy Ferenc, mi a, mi a lényeg, az optikai műsz... a mérőeszközöknek fogalmam se volt. Hát mondtam, hogy mutatta a tanár úr így a szemüvegét. Hogyha mondjuk, van egy nagyon pici szám, és azt maga nem látja, akkor mit kell csinálni? Föl kell nagyítani, bravo, Ferenc, ez a feladat. Az... Tehát, hogy, hogy így, így, így vártak velem gyakorlatilag. Nagyon hülye volt a műszakból, is. És... milyen jó... Alkoholizmus. Nevelőapa? Igen. Én nem vagyok abszínes, tehát ö, elmegyek egy buliba, és van gin tonic, azt nagyon szeretem, száraz specialt, nagyon szeretem, de nem nagyon tudok ö, inni, és szerintem ez innen van. Nekem mindkét papám, ő beteg volt, Nevelő elég sokat szenvedett. Két nevelő apa volt? Kettő volt, igen, volt először a hentes ember, akinek egyébként a nevét, nevét is kaptam mert amikor elment az apukám... Ő volt a Fuszek? Ő volt a Fuszek, igen. Igen, ő volt a Fuszek. Fuszek Én most voltam pszichológus embernél, aki javasolta, hogy vegyem vissza a nevét. Nekem, mert hogy biztos, hogy identitásban az segítene, de én ezt határozottan állítottam, hogy nekem... De miért? Ilyen, mi, mi a baj mert, a te identitásból? Mert, mert az ugye az ezt ketten is mondták, hogy, hogy, hogy attól, hogy nem a nevét viselem valakinek, akitől biológiailag vagyok, akkor ez, akkor ez számít. Ugye ez anyá döntése volt. Ö, igen, az ő döntése volt, le is vett, ugye akkor nem is kaptunk, ö, na és ezért is szegényet. Szóval ez egy nagyon bonyolult folyamat. Apád miért lépett le Ausztriába? Ö, ő hívta az anyukámat is, de az anyukám ő, kiment veled, de ő nagyon hamar visszajött. Hányos voltam? Anyukám, mennyi lehetett? De, te mennyi voltál? Ja, én, én, én, én anyukám hasába voltam. Anyukám terhes volt, akkor így hagyta el. Nem is látott de, téged nem, megszületni? Nem, nem. És akkor anyukám mondja, hogy hát biztos, hogy nagyon sok problémám ebből van, hogy amikor ő velem terhes volt, akkor nagyon sokat sírt. És minden születésnap amikor elmondta nyukám az ő, <gül> mint amikor elmész tudod a népféli és akkor elmondják az egész történetet, és ezt nekem mindig meg kellett hallgatnom. De... Ott tartottunk tehát, hogy igen, sokáig ott... jól ment? Igen, sokáig nagyon jól ment, és aztán héten el kellett ugye cserélni, hogy ez az első neve az Sándor, ő is megkapja a, a részét, ezért egy sokkal kisebb lakásba költöztünk. De ez az alkoholizmus miatt volt? Hát azért igen, igen. És akkor ott valami meg pattant? Meg, meg, meg, meg, de nagyon durva dolgok történtek, úgyhogy nem is nem is akarok erről beszélni. Akkor hány éves volt? Hát, amikor már ez, ez 82 volt, akkor jött egy másik nevül a papám, aki egy rendőr volt, egy fogdafőnök, és Anyát nem szeretett egyedül lenni? Azt hiszem, igen. Most ugye a a fintőre az az, hogy ugye korára meg nagyon egyedül maradt. Egyedül maradt, vagy ezt választotta? Ezt választotta, de azt hiszem, hogy, hogy nem is nagyon volt már neki választása. Tehát viszonylag idősebb korára maradt egyedül, vagy hát már azért ötven valamennyi lehetett. És, és akkor így alakult, hogy állatokkal... <gül> hogy körbevette magát állatokkal. Hányjal, Milyen? Nagyon sok állattal. 12 cicája volt, két kutyája. 12, most... 12 cicával nőtt Az nem már, már... tehát én. Ott már nem félni állatokkal. Ott már valami nem stimmel. Nem, vagy vagy... Sok minden nem stimmel, igen. Már most biztos, hogy nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy ez racizmus, ez macska rasszizmus, nem. mert hogyha valakinek van 12 gyereke, ez akkor. Ez szeretett pótlás, vagy valami őrület amit nem azt mondom, anyukám szeretve volt természetesen, de volt egy ilyen küldetése. És a dolog nem csak azért mondom, hogy itt például a stában van olyan srác, akinek nagyon-nagyon sok testvére volt, és ő nyilvánvalóan kikérné magának, hogyha ilyen megjegyzést tennék, mint amit egyébként én tettem a macskák kapcsán az anyukádra, mert azt mondaná, hogy a létszámból még önmagában nem következik semmi. Ő, ő, ő ettől nagyon frankon nevelt minket, nem volt egy ilyen happy, egy Jó, ilyen... egy dolgot tisztázunk, hogy aztán én is elmondhassam neked a közlésvágyamból a fakadóan. Miért lesz, Van -e ennek oka? Imádtam játszani gyerekkoromban is, állandóan paradizáltam a tanáraimat. Valahogy olyan, olyan tizenké... Az én gyerekkori osztálytársam, Polgár András, és az ő édesapja Polgár András, ő ember és ő írt akkor a szomszédokat és akkor engem kinézett magának, és elvitt a ő, Horváth Ádámnak bemutatni. Ő is erre felül akott. Igen, igen, igen. igen a, a, ő a Csanádiban lakott? Csanád, igen. Nem, tudom, nem a Csanádiban. Nem csak a, a, a családiban, hanem a... a, a 74-es jár arra. Az, a a az, Sándorból, most már Hollán Ernő abból nyílt, uh, a, a csűrös karula erkéjére én ráláttam az anyám még konyhai erkéjéről. <gül> <gül> okay. Nem is volt alternatívája? Ő, hogy mit csinál? Hogy nekem? A ja, ja, ne, nem Ja, nagyon rövid ideig volt, hogy bodybuilder akartam lenni. Ö, amikor emlékszem, meg birkózó. De ezek nagyon rövid ideig tartottak, és és azt ez is a színészettel függött össze. És még nagyon sok minden kiskoromban, ami kúkásmentős, amit egy normális gyerek szeretne, de kinő. És akkor én abban maradtam. Nem volt. Vajon. egy nem nagyon jön, szép a szín is több jó. Szereted az autókat? Nem, olyan nagyon nem, csak feltűnt. Miért kellett az el, vagy miért mentél a pszichológushoz Itt az elmúlt idővel, aki egyébként Ö... a népváltoztatást javasolta? Mert uh, volt két nekifutásom. Uh, a második az, uh, az, az, az izgalmas volt, mert uh, Csernus Dokiná játszottam, uh, ilyen improvizációs műsorban, és pont nagyon rossz állapotban voltam. Ezen eset már el, színek, el nekem, mert, szi mert, szi mert, mert én, én erről el. hallottam, de sose láttam. Ezt hogyan kell elképzelni, ez hogyan működik? Ő ad feladatokat, és mi eljátszuk. Közönség előtt. Ö, hát úgy, hogy Maszi. akkor ez akkor streamre ment, és. És, és ezt ez lehetett megnézni, vagy hogyan volt? Én, én azt, hiszem, hogy, azt hiszem, hogy igen. De van, van fent a YouTube-on is. Uh -huh. ö, azt tudom. És nagyon-nagyon jók vannak fent. És akkor valahogy kikapta, hogy én nem, nem vagyok túl jól emberileg. Ami persze ilyen színészkedésnek tök jót tett, mert abba bele lehetett tenni, de ott van egy ilyen, azt hiszem, hogy a családon belül erőszak van fönt a Youtube-on, és ott egy nagyon más embert mutattam. És akkor ő mindig úgy beszélt egy picit, mint hogyha, mint hogyha én mint színész, színésszel lenne, tehát hogy most ott mér, hisztizel, mér, És akkor például olyan fura volt, pár barátom mondta, de hát ez nem, nem ilyen, majd. de ő ezt így, így kapcsolta össze, és akkor tett nekem egy nagyon kedves gesztust, hogy ő szívesen lát engem otthon, és akkor, hogy ha van kedvem beszélgetni vele. És én természetesen ezre kaptam, és beszélgettem vele. És, és akkor mondta, hogy most indul neki egy ilyen tréningje, és akkor arra engem meghív. És akkor én azt így internetem, mert ugye a pandémia közepén voltunk. De volt csináltam. valami bajod magaddal? Nekem folyamatosan van. És... De, De ne... akkor klubtagok vagyunk. És <gül> alapvetően mi? Alapvetően a... Az, azért nehéz így, mert bármi olyat mondok, akkor ez mindig változik. De van egy, van egy alapfajta kételkedés, vagy önbizalomhiány, vagy... És már ezt is azért mondom félve, mert, mert ebből is már úgy faragok le. Vagy a fene se tudja, hogy egyszerűen néha már fáraszt. Kimondani azt, hogy most megint kételkedek, most megint nem bízom, most megint. Vagy már vannak ilyen kulcsaimre, amikkel. De miben? Hát például ilyenben, hogy engem szeressenek. Én mindig abban voltam, hogy, hogy nekem valahogy mindig többet kell beleraknom, akár egy, akár egy kapcsolatba, vagy ha udvaroltam valakinek, vagy valami. Mert mindig azt éreztem, hogy mínuszról minusz, indulok. Tehát ezt nem tudom megmagyarázni. De... Ilyen hülyeség. Ez egy nagy nem, mozgásány. ez nem hülyeség. Hát egy olyas valakivel beszélsz, aki <gül> tudom, hogy szerethetetlennek érezted magadat? Azt, azt nem mondanám. De hogy, nem, de hogy talán nem elég szerethetőnek, vagy talán több mindent kell azért tennem, hogy igazán Elfogadjanak, vagy nekem mindig fontos volt, hogy... Az elfogadás és a szerethetőség, az két különböző dolog. Természetesen, inkább elfogadásról beszélek. Szerethetőség, tehát azt hiszem, hogy igen, igen, nem, nem, nem, nem, nem, inkább elfogadás. Inkább elfogadás. Azzal nekem is nagyon jelentős gondjaim voltak, vannak, és szerintem lesznek. És... Éppen reggel meséltem azt el, hogy nekem ez a munka az egyebek között, ami nem munka, arra való, hogy ezt legyőzzem. Minden nap valamivel kapcsolatban szorongással ébredek, ráadásul szonyatos mennyiséget álmodom. És ma már van annyi önfegyelmem, hogy amikor dolgozom, akkor ezt legyűröm. Ez leg. És ha legyűröm, akkor már nem jön olyan mértékben vissza. Én azt... Elfojtod, vagy legyűröd? Legyűröm, legyűröm, Elfolytani már nem folytom, el, nem, nem, nem, hát ezt, ezt, ezt megtanultam. De annak idején, hát pont ezen a környéken vagyunk is, zseniális ebből a szempontból a helyszín, más szempontból is, ugye annak idején a nagyok elküldték a kicsiket montást készíteni a rádióban, 85-90 közöttről beszélek, 85-92, tehát nagyjából 5-7 éven keresztül, ők csináltak valamiről egy interjút, és akkor ahhoz mit mond a nép. És akkor nekem volt egy nagy uher magnóm, és akkor közlekedtem a városba, és leszólítottam boldog-boldogtalant éppen azzal a kapcsolatban, amiről kellett mondást készíteni. És ugye tartottam a mikrofont, oda mentem emberekhez, és hát a találati arány az mérsékelt volt, és ez így volt természetes, mondjuk tíz emberből kettő szóba állt velem, de volt, hogy húsz emberből egy és hangulatfüggő volt, mert előfordult, hogy ez a visszautasítás, ez azt eredményezte, hogy olyan mértékben vesztettem el saját magamat, hogy azért kellett hazamennem, mert nem bírtam, de attól féltem, akkor még itt a november 7 et téren, ami most oktogon, hogy az oktogontól én nem fog hazatalálni, tehát annyira elvesztettem ö, a világban, és annyira elvesztettem Elvesztem. magamat, hogy hazamentem talán ittam is valamit, és lefeküdtem aludni, hogy ezen túl tegyem magam. Ilyen érzésem nagyon-nagyon sokszor volt, de ez a legjobb példa arra, hogy érzékeltessem, és ne legyek bonyolult, mert az ember egyébként nagyon bonyolultan tudja elmondani a történeteit. Úgy érzem, tökéletes. Bonyolultat vagy. is vagyunk, de, de, de engem én értem. Elnézést, hogy ez a szél egyébként igen, úgy szólal. Nem, nem, hanem ez ugye attól függvényében, hogy milyen a mikrofon. ez szólhat úgy, mint hogyha folytában kalapálnának. Úgyhogy ezt az érzést ismerem. <gül> és mi volt a második menet? Mert két menetről beszéltem. Ez volt a második, és az első, az az, az elmentem hát ugyanilyen ilyen okokból egy, egy, egy, egy nagyon drága pszichológus emberhez, vagy pszichiáter volt ő már talán, és hát úgy éreztem, hogy, hogy ebből nem lesz mert én kielemeztem magam, ő ezt engedte és gyakorlatilag talán, talán nekem voltak nagy elvárásaim mert azt gondoltam, hogy most itt fölállítok magamról egy egy elég vagy, vagy én azt gondoltam, hogy egy elég, elég biztos képet vagy a félelmeimről és én azt gondoltam, hogy, hogy ezt egy órán belül mondjuk két olyat fog mondani ami, ami nekem jó lesz, mert kifizettem a, akkor 20 ezer forintot ami az én fizetésemhez ö, Elég, elég sok volt, és akkor nem mentem el második. te már nem, nem volt második alkalom. Hát azt gondoltam, hogy azt máshogy kell majd ö, megoldanom, ez, ez nem fog így menni, hogy én beszélek, beszélek, és majd a másik oldal nem mond semmit. Holott valószínűleg nagyon jól csinálta, hiszen először beszéltetett, aztán... De színálton is mondanom, az, majd, az emberek, akik nem beszélnek. Igen. Hát igen, de az, az valahogy ott jó... Sose volt idegented. De... Én például permanensen rendelkezem valami érzettel, amit le kell győzni. Te, mint színész soha nem érzed ezt az érzetet? Nem. nem. Ha, mondjuk, ha mondjuk olyan mit tudom, most tegnap előtt van egy-egy néző, aki valahogy mind, mindig van egy-egy, vagy, vagy feleségével jön, vagy nem tudom, és valahogy úgy nem néz maga elé, vagy, akkor elgondolkodom, de, de, de közben meg Hát nem érsz el nagyon azért ezzel foglalkozni. Mondjuk a takarázsa, miatt bemegyünk a tapsra, hogy láttad azt az embert, aki... Ahogy... De nem a saját magad, tehát, te azon, tehát egyfolytában azonosulsz azzal, hogy te színész vagy abban a pillanatban. Meg hát nem is vagy mindig színész, ne, amikor nem játszol. Persze, igyekszem, igyekszem. Nem is úgy neveltek minket színművészetén. Hogy nevelted? Hát, hogy ne legy, nem, nem kell nekünk színész, színésznek lenni minden pillanatban, de gondolkodni például lehet. Tehát például az, hogy megyek az utcán, látok egy figurát, akkor azt rögtön ö, kezdem lefordítgatni. És nagyon sokszor visszajön egy-egy alak, akit mondjuk láttam villamosan vagy bárhol. De ugyanakkor meg a barátaimmal, vagy, és úgy örülök, hogy a Zsolt is ezt mondta, hogy mai napit tehát ilyen színés, színészes, azt úgy nem nem prompt, nem... Nem vagyok azt, na, én most színész vagyok, hogyha erre gondoltam. De a baráti társaság azonnal. van? Ö, nem, civilek, szigorúan civilek. Nem azért, mert csináltam Honnan? ilyen listát. Hát, vagy, vagy például gyerekkori barátom, ami még előrébről, mint a Zsolték, a Eszter, Eszter barátnőm, még általánosból, Feri barátom is általánosból, Szabott. Tehát, hogy, hogy inkább, és aztán én valahogy, valahogy ez így kialakult, hogy nem olyan jó, olyan jó civilek között lenni. Mennyit tudnak róla a színházban? Tudnak, és mindig most például anyukám halálával kapcsolatban derült ki, hogy nem mertem elmondani. Aznap este a főtitkárokat játszottam, ami, ami nekem egy nehéz, nehéz előadás szövegileg, és nem mertem elmondani a kollégáimnak, hogy nehogy az legyen, hogy jaj, jaj, jaj, és akkor elindul valamilyen aszisztensnek el kellett mondanom. Oké, okay, de nem látszott rajta? Nem. Nem, azt mondják, hogy nem utána, amikor kimentem, az rossz volt. Sőt, hát milyen, milyen borzasztó, hogy annyira össze kellett magam szedni, hogy egy-egy pillanat még jobban is sikerült, mint, mint szokott lenni. Na ez a borzasztó, hogy ugye azt gondoltam, hogy egy este mert reggel tudtam meg, hogy én este egy mondatot nem fog tudni elmondani. Úgy vagyok nevelve és szocializálva, biztos vagyok benne, hogyha azt mondtam volna az igazgatónak, hogy nem tudok ma este játszani, akkor szó nélkül elhagyja az előadást. De nekem ez meg se fordul igazából a fejembe. Hol volt meg? Ö, a Honvédban. Honvédban. Ott voltam? Nem, nem tudtam ott lenni, aznap mentem volna be ez péntek reggel. Egy hosszú betegség? Ö, ő nagyon régóta beteg, PCP és meg a szívével mindenféle baja volt. Ez egy leépüléses állapot, de az utolsó egy hónapban nagyon hirtelen ö, épült le. Tehát a gondozók mondták, hogy most már nem tudják otthon. Ez folytatni, mert annyira nem eszik az anyu. De ott a korházban pedig azt annak a nővéremnek, hogy most még föl tudják erősíteni, és akkor elment. A né Az összesen további három testvér, az mint tőle? A nyukám igen, igen. közös, igen. Apukák voltak édesnővénemmel. És, és akkor így estére össze kellett. Magad. Milyen volt a kapcsolat? A Nagyon, nagyon viharos. Mert, és ezeket most rakom össze igazából, amikor volt a második nevül papám is, akkor ugye attól, hogy én vagyok egyetlen férfi a családban. Ettől egy picit én azt gondolom, hogy ilyen, <coughs> ilyen hú, csak hogy, nem, hogy fér, Te biztos, hogy nem érted félre. Egy picit ilyen férfi is voltam. Tehát nekem kellett odalépnem hirtelen. Bár ez bonyolult, mert igazából a nevül papám sosem volt a szónak abban az értelmében, apa meg férfi. A második a, a rendőr miért csekkolt ki? Ő, ő is meghalt, őt hát fél találtam meg a király utcai lakásban. Tehát, ez van egy rendes pakicsem ezzel kapcsolatban. És akkor a... És valahogy így történt. És ezt ez nekem most ez teljesen rendbe kell raknom. Például a testvénemmel való viszonyban, hogy én, hogy én az öcsüke vagyok. Ezt ez például a doktor úrtól. A doktor úr világosított föl hogy nem, nem... De két hugad is van. Ő, ő van, ő nem. Egy Fél hugom van, és van egy fél, látod, ők annyira nincsenek benne az én látok, és egy fél öcsém van, de ők az apukám révén van, aki kiment Bécsbe, és rá egy évre már ott is <gül> lett egy családja, amit szintén elmegyott. <gül> nagyon bonyolult. Van, <gül> van, egy, hár, van egy saját igen. nővéred. Igen, nem. Egy édesnővérem van, igen. két félnővérem, anyukám, igen, kakcsán, és, aztán... és van két, és nagyon szégy magam, de annyira nem vagyunk. Igen, egy, róluk nem volt szó. És igen, róluk nem volt. Szó, és nem is akartálok ezzel. És így is nem is volt a fejemben, bár Nikolt nagyon kedvelem, ahányszor találkoztunk, kétszer láttuk egymást az életben, és a fél nem is ismerem, mert az apukám kapcsán egyben élnek. Jut egy tennapi találkozó, ami önmagában számomra egy hihetetlen élmény volt. Én teljesen, tehát amikor én te tehát, hogy én bármelyik pillanatban, amikor emberekkel leülök, akkor úgy tudok velük azonosulni, hogy közben az én azonosságomat elvesztem, és ennek következtében... A minden találkozó után vissza kell nyernem a saját azonosságomat, amiben önmagában el lehet fáradni. És ha visszagondolok a múltamra, egyetlen dolog változott, hogy ezt most sokkal gyorsabban tudom elmesélni. Mert maga a folyamat, a semmi se változott volna. Jártam több mint 40 évig mint hogyha semmit nem segített volna. Holott ugye nem arról van szó, hogy nem segített, hanem hogy hát tisztában lettem dolgokkal, de önmagában ez még nem megoldás. De minden esetre kevés ember van jobban tisztában magával, és tudná az okát annak, hogy miért elégedetlen saját magával, és csak a rokonságra visszatérve, ott egy fiatalemberről volt szó, aki talán jövőre majd meg fog házasodni, és azért fog Szaúd Arábiában élni, mert a feleségének ott kétezer rokona van, és arra gondoltam, hogy hát nekem én a rokonaimból húszat nem ismerek, nem hogy kétezret. De csak sem, a te féltestvéreidről jutott kérdez, eszembe. De, de, nem, én sem. Én, hát a, a nyukámében a testvéreimet ismerem, de, de, de a két fél testvéremet az apajágon egyáltalán nem ismerem, rokonokat egyáltalán nem ismerek, és hogy még, még ami nagyon kemény, akkor is elmondom, hogy például nagyon sokszor kaptam ilyen levelet. Az én első nevől a papám a Hentes ember, akit egyébként nagyon szerettem Eleg Sándor, ő révén, hogy én miért tagadom le műsorokban, hogy nekem ő az apukám. Kaptál levelet kitől? Ő, ő, ő, rokonaitól, hogy én ne tagadjam le, hogy nekem az Elek Sándor az apukám. Ő te nem, letagadtak? De úgy tagadtam le, de nem az apukám, de ők úgy vették, vagy a, vagy a Sándor nevől apám éreztelte aztán ezt el, vagy tényleg úgy vettem, mint az apukám lett volna, de ő nekem az első a apukám, ami durva, de olyan volt, mint az apukám lett volna. De nem ő a biológiai apukám. De ezzel És együtt mondtam, valami hogy, elégedetlenség volt, benn... volt bennük, hogy én miért tagadom le, hogy nekem nem a fuszák a igazi papám. Na most ez nagyon durva, és, ez tényleg, és akkor én magyarázkodtam, hogy tessék megérteni, hogy nekem ő sokkal. Hogy neked a, a az aggól, igazi apád. A biológiai. Igen, de Igen. nekem az Sándor volt az apukám. Tehát én, amikor tudtam az agyamat, akkor nekem Sándor volt az apukám. Ki halt meg hamarabb? Ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, először a, a második nevű papám halt meg, Alexandorral teljesen elvesz, el. nem keresett, én se kerestem. Ő van? Ő, nem, ő is meghalt. És ő, ő, ő halt meg a hiszem utoljára, és középen halt de, de meg az igazi azért. apukám, akivel kétszer találkoztam, mert ez a Nikol nevű testvérem apukám által ő hozott minket össze, mert azt megcsinált az én biológiai papám, hogy neki egy ilyen buszvezető volt, és volt egy saját busza, a járkált Bécs-Budapest, és akkor nagyon sokszor a katonába jött, és fényképp a akkor még ki voltak rakva a kirakatban mi képeink, és akkor úgy. És akkor ezt később mondtam neki, hogy te picit hátra jöttél volna, akkor engem is megtalálsz. Hát nem, nem jött össze, és akkor párszor találkoztunk, és az jó volt, mert az helyre jött. ezért mentem el családállításra János Péterhez, mert akkor született a marci fiam, és erről tudtam, hogy, hogy aki ennyire nincs rendben, a, férfi tagokkal, akkor azt, azt egyszerűen tisztába kerekne a férfi energiákkal kapcsolatban. És ez olyan jó volt az a családállítás, hogy bennem egy csomó mindent katartikus élmény volt. Katartikus élmény volt. És, és akkor egy csomó mindent olyat kimondatott, amit az apám nem mondott ki. És ez csoda jó volt. És például része, az akkor az, ez, ez ott, találkoztunk kétszer vagy háromszor, Benne meg az van, hogy mit így elbeszélgetünk. Igen. És a saját munkámból fakadóan azt gondoltam, hogy az ilyen beszélgetések, bár ugye én ritkában beszélgetek így, ez most egy folyamat, de korábban inkább politikusok voltak, de ebből a szempontból ez közömbös. Azt hittem, hogy ez egy nexus képző. Ugye számomra a személyesség az egy nagyon fontos dolog. Az utolsó pszichiáterem meg is mondta az első találkozásunkkor, amikor elmondtam az mert azt mondta, hogy fiala, ne akarjön engem érzelmileg elcsámítani. Mert hogy rájött arra, hogy nekem ez a módszerem. De nem jöttek létre susok. Tehát én valójában a munkám által ismerkedni próbáltam, ami bizonyos szempontból sikerült, de ezek inkább voltak cérnák, mint kötelek. Még tiszteltem. Civilben szerintem még sose találkoztunk. Ő Béla a kőbüféből. Most azt kell, hogy értsed, hogyha ez egy klasszikus műsor lenne, akkor ez ugye úgy működne, hogy ő most akkor ide leülne. Igen. Te addig maradnál, amíg van időd, aztán fölállnál. Vele beszélgetnék, jönne a következő. És ez tulajdonképpen az időnek kellene behatárolnia, és az én elképzelésem szerint ezt minden nap meg lehetne tenni. Csinált. Igen, de ezt mégsem, tehát hogy mondja, ezt ugye például anyagilag e, megtámogatni, e, valamint... Ugye egyfolytában éhesnek kell lenni. Tehát ugye itt az embernek egyfolytában érdeklődést Érdeklőd. kell mutatnia. Én valójában ugye a civil énemet akartam elveszteni akkor, amikor dolgoztam, mert ebben az énemben sokkal otthonosabban éreztem magam. Visszatérve arra, amiről te beszéltél, én egy buliban találkoztam egy fiatal lányal, aki azt mondta, hogy majdnem rokonok lettünk, és ott kiderült, hogy, vagy legalábbis ilyen kiderülés közeli állapotba kerültem, a tekintetben volt több találkozó, hogy az apámnak évtizedeken keresztül volt egy szeretője. Erről én írtam is, de ami kevésbé fontos, vagy ami fontosabb, beszéltem anyámmal, aki a lányomnak és a barátnőmnek többet árult el erről, mint nekem. Nekem soha nem mondott ezzel kapcsolatban semmit. A pozsonyi étteremben ültünk, a kiskakukban, és ott beszélt úgy e, a Valiról, ahogy a Kádár beszélt a Nagy Imréről abban a bizonyos híres beszédében. Ha érthető, hogy én ezt a kettőt miért hozom össze. Ki nem is mondta és sokáig... Nevén. És mondta a nevét. Ki a mondta a nevét, de, de hát ugyanez történt Igen. de de ugyanez valami hasonló, csak másokból. Elnézést, hogyha arról rossz És uh, sokáig úgy volt, hogy találkozhatok vele, aztán a rokonyság megtagadta, mert félt valamiféle érzelmi soktól. Aztán teljesen véletlen valakiről kiderült, hogy ismeri. És aztán kiderült, hogy idén januárban meghalt. Tehát erre a találkozóra már nem kerül sor. Kár. Az én barátnőm nem érti, hogy én miért néztem meg a Vittinghofnak a a videóját, Nem érti, hogy miért néztem meg a Berki, nem a Berki, hogy hívták a, a Gyuri polgármestert? Borka. Borkai szexvideóját. Azt se igazán értette, hogy miért akarok találkozni az apám szeretőivel. Bennem pedig állandó, nem a kíváncsiság volt bennem. bennem nem a nem, a, ne, Engem valójában mindig azt foglalkoztatott, hogy mi lehet valaminek az oka. Igen. Nem valami patológus. Egy ilyen lélekpatológus. Beleértve hogy a patológia szó azért se rossz mert lehet, hogy a dolog már halott volt, tehát már nem volt vele mit tenni. Tehát itt konkrétan apám már nem él hosszú évtizedek óta. 97. decemberében halt meg. De nagyon kíváncsi lettem volna. Én, én is kíváncsi lettem volna. És hát kiderült, hogy ez most már nem következhet. De, de. Kicsit erőszakosabbnak kellett volna lenned akkor valahogy. Érdekes, nem, nem tehát ott valahogy megszűnt az erőszakosságom, tehát elindulhattam volna, vagy hamarabb lehettem volna erőszakos azzal az illetővel, aki tudta a telefonszámot és a címet. Mint aki maga se biztos abban, hogy ezt meg akarja tenni, miközben lelkem mélyen akartam, de biztos ismered, amikor az ember valamit húz halaszt, és amire eldönti, addigra a lehetőség megszűnik. Ez az én életemben nem egy kivételes példa volt. Sajnos, vagy hál' Istennek, mert fölően része húzandó. de könnyen azonosulsz a szerepeid. Inkább élvezem, hogy más, más lehetek, vagy, vagy más csinálhatok. Vagy ami ott van bennem, azt így ki lehet pakolászni nyugodtan. Tehát lehetek, lehetek egy zsarnok, ami bennem van természetesen. lehetek mindenféle. Egy, hogy nagyon... Valami nem neked van? Szerepben? Amiket most játszom, olyan, olyan nem. nincs. Olyan, ami... Olyan a szerep, ami, ami nem nekem való. Igen. Ó? Persze, biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Biztos, hogy de van. De mi alapján? Tehát ugye volt hát, már olyan, van, hogy, hogy valamit visszautasítottál nem. azért? Nem, nem, nem. Olyan, olyan, tehát színházamban egyértelmű, hogy nem, nem is, nem, nem is oké. Okay. De, de hogy azért, mert nem nekem való a szerep, nem nagyon volt még ilyen. De, de azt sokszor érzem, hogy, hogy, hogy hát ez... Hogy azt én játszanám, vagy nézek egy jó előadást, amiben, a, amiben ugye mit tudom, van egy nagyon jó főször, és új, de jó lenne, én játszanám, mondjuk megfordulás van, amikor ezt fordul meg a filmben, jó, de hát ez, dehogy is, tehát, meg, tehát hogy ezt nem is játszhatnám. Tehát ilyen van, de most nem tudnék neked konkrét példát, csak azt tudom mondani, hogy igen, van, de ami nem, nem Senki nem adott téged a tekintetben hülye helyzetbe, hogy először azt mondtad, hogy ez nem vagy te, és mégis meg tudtad ragyogóan csinálni? Ö, hát... Ö, Péld, például uh, volt egy, egy film, amiben egy, egy zongoraművészt játszottam, uh, ez a vizsga, az első vizsga, ahol, a, ahol mondtam, de hát egy zongoraművésznek hosszúak az ujja, és azt mondta a rendező, de ez egy butaság. a legnagyobb zongoraművészeknek rövid, picik is tömzsik ezek Tehát ilyen volt. De hát ott se ez volt a lényeg, hanem inkább az, ahogyan gondolkodod. De ilyenek volt. Mennyire működik a kinézet rasszizmus? működik, hát ugye most ugye legutóbb, amit ö, láttál is a, a főtitkárok, ugye, hogy a, a Rákosi, és akkor például, hogy én ott ugye megijedt, hogy az egy nagyon Leg legutóbb kopasz. nem azt láttam, én legutóbb a... Bocsánat, a Káli Holtakat láttad, igen. igen, bocsánat, ne haragudj, elnézést, kérek, beszélred róla, nyugodtan, De semmiről fel, nem. Mondjuk, nem... Nem, de de nem, de nem, nem, nem... Igen, hogy, hogy ott például, hogy úristen, hogy, hogy akkor nekem tarkopasznak kell majd le, mert ugye annyira hozzátartozik, és akkor a a Gáborra rendezően, Zsámbeki Gábor mondta, hogy dehogy is még hosszabb hajjal is játszhatom, akkor mert ez a lényege. De nekem hogy például fontos volt, hogy nem működik veled kapcsolatban a kinézett rasszizmus? A kinézett rasszizmus az pontosan... Az, az, az, mit a tél? külalakodra miért szerep? Figyelj, hát természetesen predesztinálva vagyok, mint színész az alkatom miatt, tehát nem játszhatom. Ez holyat? evidens? Hát persze. Miért? Hát azért, mert, mert, mert, mert... Egy magas ember nem lehet törpe? De, de, de lehet, de hát például meg... Ez de van, illetve. amit nem hisznek el. Tehát van, van, van olyan, ami... Nem arról van szó, hogy a színész elhiteti? Hát ez, ez így nagyon szépen hangzik, de, de hát azért nem, figyel, nem. Nem. Hát, de nem. is? nem, nem, nem. Hát mondjuk van mondjuk egy szép... te nem lesz Rómeus Júliában Rómeó? Hát nem lehetek. Hát figyelj, ő, ő, ő Róma, De ne, ne, ne, ne is azt akard nekem, inkább akartad volna mondjuk a, a Merkúciót. sokkal sokkal izgalmasabb nem volt, jó, voltam kétszer. Tehát pont, pont az alkatom miatt. Mert nem, Rómeó, nem. A Rómeó az ugye megtestesített a, a, a szeremet, és vannak ugye ilyen toposzok, ami. Amiből... Jó, még mi tovább megyünk. Egyébként, és ez egy rossz kérdés, de nem lehet jobban föltenni. te olyan vagy, mint az alkatod, vagy valójában belét préselik, hogy olyannak akarjanak semmit, látni? Nem, semmit nem préselnek én Pont erről szólt a főiskola. Az én osztályfőnököm Zsámbéki, ő mindig, mindig volt, hogy nekem. Én sokkal létegzettebb színész vagyok. Tehát az alkatom az egy vicces, humoros figura, egy nagyon szerethető figura. És, és, de nekem mindig egy picit ellenne kell dolgoznom. De mégis, és, ez, de de mégis ez alapján most visszatérve. Nagyon sokszor, nem na most gondol, de egy filmben, inkább azt mondom filmben, sokkal jobban kell, hogy az alkatodat igazold, érted? Tehát, hogy egy filmben a kamera ugye az, az, az nagyon közel van, az mindent vesz. De például egy szerelmi történetet eljátszhatnék, mert egy ilyen kövér ember, vagy nem túlságosan előnyös külsejű ember is lehet szerelmes. És akkor például, tehát ilyen módon de ez nem működik. lehetséges, hogy valaki számára pontosan ez jelenti az előnyös külsőt, hát, és amit előnyös jó. külsőnek mondanak, azt, tehát hogy el, el, erre mondom, hogy kinézhet és Igen, de például nincs olyannyira nincs, hogy például az Otten Lobban Széke Krisztel rendezésében egy olyan szerepet játszom, akire elmondja a, a a Szandra, a Szandra, aki az egyik legszebb magyar színésznő, hogy egy csókjáért megmásznám a Himaláját, hogy persze van olyan, aki, akinek világos, és ezt mondta tisztés, de mondtam, ezt húzzuk ki. Hát nincs a nézőtéren egy épp elmélyű, aki azt mondja, és ezt nem ilyen izéből mondtam, hogy jaj, nem mondd ezt, hogy valami, hanem tényleg azt gondoltam, hogy hát én, én azt gondolnám, hogy egy szép emberről beszélnek így, vagy arról esik jól, ha így beszélnek. Apádról van fényként. Hasonlítasz rá? Ö, Hasonlítok rá. Nagyon dús szemöldöke volt. Alkatodat illetően? Alkatómat illetően nem, inkább a nagypapámra hasonlítok. Ez egy kis, kis pacuga milyen, volt. És mennyire emlékeztettek egymás a, a nővéreddel? Az édes nővéremmel. Igen. Na, mi, mi, mi, mindegyikünkben van anyukámból, nagyon erős, tehát nagyon hasonlítunk. És mennyire emlékeztet a fiad? A fiam nagyon. Igen? Nagyon. nagyon, nagyon. Volt a héba keresték, ami, ez négy fiatal rosszól, és volt benne, hogy gyerekkorunkat fölidézte a film, és keresték a gyerekszereplőket, és a Marcinak is föl volt ajánlva, hogy aztán ő valahogy akkor úgy döntött, hogy nem akarja őt csinálni, és, és akkor teljesen így ném. még a hangom is ilyen volt kiskoromban. Tehát amikor engem a szomszédokba... Bekerültem, akkor ugyanígy néztem ki, mint a Mackó, úgyhogy, úgyhogy... hány éves? 16. Mit csinál? 16. Marci most gimiben jár, most megint elkezdtem mondani, hogy azért megnézd ezt a színjátszást, hogy, hogy mi van vele. Miért váltál az anyjától? Ö... Hát azt, azt előre el kell mondanom, hogy én a mai napig nagyon szeretem és én azt gondolom, hogy nekünk ez a legjobb, legjobb történet, ugye a marcika. Én egy vörkoholik ember vagyok, amint, amint szintén dolgozom, mert ez is egy baromság. Tehát, tényleg, Mit jelent egyszer... a valóságban? Hát az, hogy én szenvedélyesen szerettem a színészetet. Tehát tegnap Pésőn jöttünk haza, és azon vettem észre, mondom a szövegemet az autóba, az a fele. Úgyhogy már olyan fáradt voltam, nem is tudtam aludni egészen, annyira túlpörögtem. Egyedül? De. Ö, ö, hát a, a Pokonilliával voltunk, és hátul ültünk, de ő már elaludt, én megmondtam a szövegemet. Tehát, hogy, és nekem ez S nem. Jöttetek fáj. valahonnan? Jöttünk Pécsről, ott játszottunk egy improvizációs előadást, a vállalótársakat, és akkor. Ö, az nem Csernos? Az nem, az nem, az, bocsánat, ez egy másik Jönci Dorka féle. Nagyon sokat dolgozom, úgyhogy nem várom, hogy képben. Néztem, néztem, hogy. Sokat, és nagyon jó. És egyszerűen boldog hogy van feladatom. És, és tudom, hogy a mélyén nyilván az, az van, hogy, hogy hát nem nagyon tudok mit csinálni az úgynevezett életemben. Tehát, hogy nem nagyon kapcsol ki semmi. És ezt tudom, hogy baj, a neurológusom, akit a pandémia miatt mentem el, ő mondta, hogy biztos, hogy kell valamit találni, ott, ami, mi a Balaton a, az egyetlen, ami... mi volt el, a probléma? Még. Hát például az, hogy nagyon elkezdtem félni, hogy nem tudom végigmondani a szövegeket, és ez mind pandémia alatt tört rám ezerrel. És mind meg tudtam, nagyon sok kollégámmal ugyanez volt. Most már jövök ki belőlem, már csak azért, mert tudom, és hogy... miért a... neurológus kerestél fel, és nem egy másik ő, szóval ugye, szóval a LIA, elmondom, a LIA javasoltam, mert ugye ez neurológiai probléma, és, hogy és ez egy vért segített. vagy valós probléma volt? Ő, mint kiderült, abszolút vért probléma. Ő azt mondta, hogy szerintem... De egy is, ilyen mondom, kvázi pánikbetegség, A doktor úr, aki, aki egy csodálatos ö, doktor, és nagyon sok ö, hasonló színésznek is segített. Igen, ez egy betegség, amikor azt hiszed, hogy el fogom felejteni, nem, ez most nem fogom. És akkor el is felejted, mert a félelem az ugyanazon a pályán dolgozik, ahol a memória. De nagyon sok színész azért felejtél a szöveget, mert egyre jobban fél. És ez a vörök alkoholik, ez korábban is meg volt? Részben? Mindig, gyerekkoromtól. Tehát ez nem egy felvet valami. Én állandóan mentem, csináltam. Akkor éreztem jól magam, ha tele van a naptáram. Ha tudok, ha szükség van rám, akkor szükség van rám, tehát vagyok. És, egy ha csapás, akkor, és ha rólam. nincs, akkor van valamiféle szorongás? Volt, volt egy, igen, hogy már nem kellek, hogy már nem vagyok jó, vagy már... Igen. Igen, de... Ezt hogy győzödve? Munkával? Hát vagy... <gül> igen. De már csinálok, csinálok idő, időket. Például most csináltam egy tíz napot. Egy nyolc nap, napot nyolc vagy tíz napot, amikor elutazom pedig a kedvesemmel, akivel ezt már nem lehet csinálni. Akivel voltál a Budapest parban. Így van. Igen, akivel ezt már nem lehet csinálni. Tehát, és jól is fog esni. És nekünk... Mert egyébként nyolc nap az már nagyon hosszú? Hát ez elég hosszú amikor a munkaügyek voltak nyáron, vagy a tanár forgattuk, akkor alig volt idő. És akkor, hogy mi tudom, volt... Abban érezted a jól? Én nagyon szerettem. Én nagyon szerettem. És akkor is mondjuk a Balaton az én nagyon nagy kedvencem, de nekem azok egy-két napok is eleget nekem Balaton volt Nekem pont elég, hogy Első nap nagyon nehéz visszajönni, de mondjuk van kettő-három, akkor már úgy vissza tudok jönni. De valójában amikor a munka elkezd hiányozni, az hogyan lehet érzékeltetni a kívülálló számára? Aki, hát, ö, akkor, akkor azt veszem észre magam, például imádok sztorizni, és akkor mondjuk a barátokat már sztorizok, és akkor színezgettem, akkor majd eljátszom, akkor a kicsit többet játszom, mert... Már több... Maga a társaság, amiben játszol, az szinte közömbös, mert hogy, ha színész vagy, akkor mindegy film, az a, nyugtató, az a megnyugtató, hogy minden részén dolgoztatnak, inkább azt mondanám. Mindegyiknek más a miben más, miben más a katona? Tehát a katona mennyiben otthonabb, mint az összes többi? A katona annyiszor voltam, tényleg olyan, hát hülyek közhelyek, de megpróbáltam nem, úgy, hogy, hogy valahogy tényleg nagyon otthon van. És a legnagyobb Rossz közepette is, például amikor volt a botrány nálunk az egyik rendezővel, és, és valahogy még jobban összefogott a csapat. Vagy most, hogy, hogy meghalt az anyukám, hogy mennyire odáltak mellém. Ö, egyszerűen nagyon-nagyon jó velük dolgozni. És ö, bár nincs olyan barátom, akit úgy éjjel fölhívnék, hogy, de ez nem is baj. Mert Van barátod, csak nem onnan? Így van, így van. ugye nem a színházból. Ennek van. mi az oka? Van-e oka? Nagyon, jaj, most remélem, de nem mondom. Én valahogy mindig a színházbarátság semmi nincsen előtte, de mégis valami szülőmázik. Igen, de lehet, hogy jó van. Igen, igen illetve a rollereseket. Boksa Roland volt itt az első vendég, emlékszem szerint, aki azt mondta, hogy ő azért lakik valahol itt Budapest mellett, hogy nem bírja ezeket. Tehát nem a Szent Király utcai hossz, és a, a furcsa kinézetű emberek, hanem ez a rengeteg zaj és porhat azt rá Most Azt mondta, öregszem az idegesíteni a zaj is. Egyébként a Rózsa utcában nagyon szerettem hajnalban az első trollit, hogy hallottam ciceregni fönt a vezetékeket, ellen egy vonalban is volt a, a, a lakásommal. A vezeték, meg az első ilyen ordibáló részegeket én bírtam. Ezt Viszont már a lesz, már Igen. Nagyon, nagyon, nagyon nagyon kemény rendezőink vannak. És, és de mindig jó a munka. Nem nagyon, még akkor is, ha néha mondjuk felemáson sikerül egy, egy előadás, vagy nem olyan sikeres, vagy nem, nem üt úgy be. Akkor is a munka az valami nagyon igazi. Például mondok egy példát, ö, például az általad nagyon kedvelt főtitkárok, hogy azzal voltam, hogy, hogy, hogy én ezt járón elolvastam, és semmit nem értettem belőle. Sem, de úgy, ahogy van semmit. Tehát van egy nagy beszédem, ami 12 perc, és, és például mondta a Gábor, hogy leülünk, és elemezzük. És úgy kielemezte nekem, és még most is nem, a, Zsámbéki. a Zsámbéki Gábor bocsánat, a rendezőm. Több Gábor van. Igen, bocsánat, igen. De Máté Gáborral is éltem meg ilyet. Tehát a Tamással is. Tehát, hogy túl azon, a okos emberek, de annyira de most ott, ott emberek. tartottunk, hogy barát. Igen, ebből adódik Mért az, jó? hogy... Mert, mert jó, mert például aznap este fölívott engem a, a Zsámbéki Gábor, és megköszönte, hogy vállaltam így az előadást, és hogy milyen nehéz lehetett így játszani. <gül> hát ez hát én nem is tudom, hogy <gül> <gül> szóval, és... De ez nem válasz a kérdésemre. Hogy miért, miért jót, mert jó emberek. a barátokról volt szó. Tehát, hogy nincs barát onnan. Hát úgy, úgy nincs barátom, mert, mert, mert nekem a barátság az az, az, az, figyelj, az... az azért az sokkal több annál, mint hogy most napban együtt dolgozunk. Vagy mondok egy példát, ha főpróba hét van, akkor maradok ott egyedül kicsit tovább, mert akkor áll össze egy előadás. De azért egy normális előadásnak, mert én húzok haza. Tehát nekem fontosabb, hogy kicsit kiszakadjak ebből. De tehát a barátság szót gondolom én sokkal komolyabb. Mi együtt éltek? A barátnőddel? Igen, igen, igen. És, és azt, civil. hogy... Öt civil? egy civil. egy civil. Teljesen civil. Ö... De még, még mindig nem válaszoltam, vagy nem. Nem, nem Is de mondjad akkor kicsit, nem, hogy, nem hogy mire? Fó. Tehát, hogy, hogy nem olyan. De nagyon, nagyon jó érzés fog el, hogy amikor visszamegyek szeptemberben a színházba, és nagyon jó, hogy megint látom őket. Mennyire tehát. tudtok egymás dolgairól? Mert ugye, Tudunk. amikor beszéltél, tehát ugye. Tudunk. A Gáborral sokszor szoktam beszélni már, mint a. Igen, Máté a Máté Gáborral és ma már megtanultam szétválasztani, hogy az ember a magánbeszélgetéseit ne hozza be a műsorába, mert nem azért hangzanak el ott ezek az információk. Azért ugye a katonát megrázta egy-két történet, amivel kapcsolatban egy kívülálló nem érezte azt, hogy az adott esetben száz százalékig fel dolgozva, ahogy a tőlünk pár méterrel lévő végszínházban se érzékelte ezt a Marton kapcsán. Igen, de nagyon megrázott minket. Ez egy másik kérdés? Ö... Máshoz, hogy valami megráz egy közösséget hát és máshoz, hogy fel... El. Tehát játszanunk kell, és figyelj, ami, ami, tehát a, amit mondtam az előbb, hogy tanulni is, hogy jó csapat, hogy, hogy még, még az volt az egyetlen menekülő hogy még jobb előadást kell csinálni. Például a Káli Holtak, amit most láttál utoljára, és nekem azért fontos, és uh, tudom, hogy a szerettetek a, kevésbé. Ne, de az most teljesen légyed, de, a, a vizuálisan az ami elképesztő. Tehát, hogy, igen, uh, de belül is. figye, olyan dolgokat mondhatunk ki, és ez nincs benne a, a regényben, a térei regényben, ami a színházi működésünket nagyon érzékenyen érinti, Például a sorozat és a színház viszonya. Hogy én tudom, hogy mit gondolnak a mi mestereink ezekről a sorozatokról, és engedik, hogy játszunk bennük. Most. Ö, korábban meg kevés. De ez nagyon régen volt, amikor nem engedték, és akkor más világ volt. Tehát akkor, ha a kórház miatt játszottad est, akkor nagyon fura volt, hogy másnap egy műsort vezettél reggel. Más világ volt. Ma már. Ez könnyen már. tudod jelenti, hogy más világ volt. Tehát, mert, ugye, mert ugye ez olyan, könnyen. hogy ez, a, ez, a, ez, a, ez most itt van, és ez nagyon könnyen. Nagyon könnyen. Nagyon ez, sokat. Te, te változott például, hát ez, hogy ma már elfogadják, hogy színészek, sorozatokban játszanak. És ö, ez már teljesen természetes. Akkor ez nem volt természetes. Tehát akkor azért ez egy... Ö, és tudom, hogy most is a mestereim mit gondolnak ezekről a sorozatokról. De kiadnak minket. Tehát, ö, és abban pedig egy csomó ilyen ö, feszültségről beszélünk, ami minket nagyon feszít és ezt mi elmondhattuk, Sőt, tovább megyek, olyannyira nyitott a mi színházunk és például a vezetésünk, hogy húsz évet csinálunk szilveszteri műsorokat, amik arról szólnak, hogy a belső előadásainkról, a rendezőinkről, az igazgatóságról mi véleményt mondunk el színházi formában, belső használatra, és sose ért minket uh, retorzió. Ez egy egyszeri előadás? Ez egy egyszeri, régen január 1-én volt, új évkor, most, most már változtak az időpontok, Sosem ért minket, sőt, ők nevetnek rajta a legjobban, a vezetőink, amiket megmertünk mondani, hogy, hogy nem értettünk azzal egyet, hogy mi Dada, hogyha te elmész játszani, de mondjuk rendezhet külföldön nem tudom mennyit XY rendező. és mi kimertük ezeket mondani a, a műsorban, és sose volt belőle semmi bajunk. Sőt, tehát nagyon szerették nézni. Na például ez a katona, azért jó, hogy ebbe belementünk, na ez a katona, hogy nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sok színházban csinálhatnának ilyen műsort úgy, hogy legyen következő évadban még szerződése. És mi ebben lehetünk nagyon kemények, sőt, az még mondani is szokta, hogy, hogy jó, ma szeretem, amikor minél keményebbek vagyunk. <gül> Na, ez a, érted? Akkor megvilágítottam, tehát, hogy... Is-is! Is-is! Én nagyon szeretném... Azért mondom, hogy is-is, velebe is, nem fogok elveszni, de egyszer volt egy hosszabb beszélgetésünk, és abban ugyanakkor mondtál hiány, tehát olyan dolgokat is, amivel kapcsolatban kritikai élt fogalmaztál meg, de ha most visszakérdeznél, hogy az mi volt... A barátságban abba... nincs olyan? Nem! Én most nem a barátságról, hanem a, nem, én a, a katonához való viszonyulásban. Hát ebben, hát hogy a fenében? Hát hányszor van az, hogy az ember azt érzi, hogy fú, most valami olyan ért, ami, amivel... És most azért nem mondom, mert nem adom ki a színházamat, és szerintem olyat sem mondhattam, ami nagyon belső dolog lehetett, mert ez a mi ügyünk belül, de persze van olyan, amivel nem értek egyet, de azt nekünk belül meg kell oldani. És amit én mondjuk, vagy olyan, amivel én azt gondoltam, hogy azért ez... Ez, ez, ez, ez nem úgy van, de ezt mi belül megoldjuk, de azt nem mondhatom, hogy ilyen nincs belül, hát érted, vagy, vagy, és erről mondtam például most a Kálit, hogy egy csomó minden olyat kimondhattunk, ami, tehát attól nem romlik el, vagy mi azt gondoljuk, hogy mert most benne van valaki egy sorozatban, attól nem lesz rosszabb hamlet, és ez ki van mondva a, a darabunkban, és mi ezt tényleg gondoljuk, ez például egy feszültség. V vagy feszültség volt, amiről így lehetett. Például De például beszéltetek-e arról, volt -e arról szó, hogy a hauma miért volt elégedetlen? Ö, beszéltünk, és nagyon nagyvonalú volt a színház, mert nem adott ki soha olyan közleményt, amivel mondjuk cáfolta volna. Én, na most úgy, hogy én például rajongtam a Péteré, rajongok is, és beszéltem is vele, Ö, <kül> mielőtt elment három héttel, és ő benne tényleg ez volt, hogy, ő ott, hogy őt ott nagyon nem szerették. És ezt már nem én például kikértem magamnak, mert ez nem igaz. Ez nem igaz, hogy nem szerették. Egy színész belül csomó minden más, hogy él meg. Az, hogy vele magával nincs rendben, vagy magával... Ö... De mi volt a probléma? Hát, hogy ő nem olyanokat játszott, amit. És lehet, hogy a vége fele már tényleg volt ilyen. De azért ő, ja, Istenem, hogy mondjam, hogy senki ne bántodjon meg. Ő azért nagyon sokat tett. Ő azért nagyon sokat tett. Tehát, hogy, hogy azért ez egy társulat, erőskező rendezőkkel, akik nem, nem cirogatják a azzal círogatják a fejedet, hogy jó szerepeket kapsz. De nem... De sose leszel erőskező rendező? Nem, nem. Nem is tudok, meg nem is vagyok elég pallérozott. Ha látok valamit arról, meg tudom mondani, hogy miért nem tetszik, vagy mivel nem is azzal az, sokat nem érünk, hogy mitől lehetne jobb mit jelent, mit jelent az, hogy nem vagy elég pallérozott? Hát úgy, hogy... Hát azért, azért ahhoz, hogy, hogy, hogy egy színdarabot átlás, vagy, vagy, vagy hogy rendben legyen zeneileg, vagy bármi, azért oda egy nagyon nagyfokú műveltség kell egyáltalán ilyen télen sem művel. Meg engem én el vagyok a színészkedéssel. De nem mondom, hogy soha. El vagy az, az, az egy jó szó. Azért nagyon jó, igaz, hogy nem, nincsenek bennem ilyen hihetők. Uh, az el vagy energiák, az ilyen, az ilyen... valók. Hát igen. El van az a befőtről, szokták mondani. Hát igen. Én is vagyok, de És olyan ott se rossz lesz, mint amilyen a rajhónának volt. Igaz, hogy jóval idősebb korában, amikor hát meghasonlott, és akkor rájött akkor arra, hogy... A meghasonlás ez mindenkivel lehet. Azért csinyán is kell várni, tehát jó pszichológushoz kell járni, mert egy percet rájössz, hogy mi van? A Orbán egyszer ezt nagyon megmondta ez, a mindenki küzdjön meg a maga démonaival. Már nem emlékszem a szituációra, beleértve, hogy azért egyszer szívesen látnám a miniszterelnök urat, amint előttem küzd meg a démonaival. Neked vannak démonaid? Hogy ne lennének. Hogy És a démonaiddal jobban vagy meg, hogyha egyébként szakemberrel kezelteted a viszonyatokat, mármint a te viszonyodat a démonaiddal? Inkább egy csomó mindent tud tisztázni, ahogy ez a neurológus úr is fölmentett, hogy nyugalom attól, hogy sok szöveget tanulsz, az csak az... Az újra születnek a démonaid, a vagy, vagy, vagy régi démonokkal dolgozol együtt? Régiek, ez ahogy öregszem, ez a szövegpara, ez nagyon előjött, és ahogy öregszem, egyre több szöveget kell tanulnom, így alakult valahogy az, az, az, az életem, ez egy olyan, de, de próbálom nem tartani. De egy a halál te lepté, például és... ilyen és ez nem jó. Hát ez az együtt fél. halálféle, egy... hát, nem kicsi. Sok kombanásunk Tudom, és igen, de tudod, hogy ez, hogy ez mindig azt jelenti, hogy valamilyen részében az életednek nem vagy a helyén. Én semmilyen vonaszkozásban nem gondolom, hogy a helyen ezt nem vagyok. Ezt de... Én más gondolok de, de... de ez ezt te problémád neked is ez a problémát. Érted, a, aki vele beszélget, azt mondja, hogy veled minden rendben van, mire azt mondja hogy nem. bár él lennék a doktor úr, Te azt mondja a doktor, hogy de tudna, hogy nekem mennyi problémám Világos. van, te azt mondod, hogy de hát ez magán egyáltalán nem látszik, Világos. és így kettek okay. kitesztek egy Jó, egész. Okay. Okay. szóval, hogy, hogy, hogy ez mindig... Mondja nyugodtan, hogyha mennem Nem, Nem, nem, nem, nem menni kell, hanem. Még a műsornak jó. Ugye nincs óra. Ja, jó, oké. Hogy igen. És visszatérve a Péterhez, hogy nagyon sok minden így alakult, és őt nagyon szerették a színház. Tudom, a rendezők is szerették, és csak ők. Neki magával volt bajja? Szerintem magával nagyon sok baja volt, igen. És például ez is, hogy neki el kellett volna mennie tíz év után amikor úgy érezte, hogy ő itt nem olyanokat játszik, vagy nem úgy, vagy nem ő lesz. Volt egyszer egy... Na jó, nem. Ö, ő nem volt már a helyén. Igen, mert nem, nem mondhatom ki. De, de, de... Mindig tudod? Példa... Mit mondhatsz ki, és mit? Mondhat? Van, amit igen. Van, amiben biztos vagyok, ezt nem mondhatom ki. De hogy egy színésznél, azt mondom, hogy nálam, nem is azért egy színésznél, nagyon sokszor összemossa a saját összemosom a saját magam hangulatát valamilyen állapottal, és ezt esetleg kivetítem, hogy... És... Tehát neki egy csomójat meg kellett volna lépni, ami... Ő, ő, tehát nálunk a színházban úgy, úgy mond ö, sztárok ö, a szó olyan értelmében, amire mondjuk ő megkapta a madácsba, vagy megkapta a, a, itt, itt a játékszín, vagy mert ott nálunk nincs, mert más van a közönségünk. Tehát nálunk a... A hújogás az nagyon ritka, és nem is, tehát, hogy nálunk nem úgy köszönnek meg egy előadást. De, Neked mekkora nagy Szenvedek is tőle rendesen. Kitartja de, karban? Te? Hát én magam, persze, hát nem. De, de túljé, ahogy öregszem, egyre jobban fáradok bele ebbe a, ebbe a nyafogás kezelésbe, és akkor így... Ez nyafogás? Hát sok nyafogás, hogy ne. Dödögése, ugye, a kollégámhoz vezetett. Tartod mondani. nyafogásnak, vagy együtt voltunk katonák? Tudom. Igen. Egy nyafogás sok-nagyon sok, sok rész. Ő nem nyafog? Egyszer kaptam rajta valamint, de ő nem. Ő nagyon, nagyon klasszikus. Szeretnél nem előre. nyafogni? Igen, de azt, azt is tudom, hogy akkor nem kell nyafogni. Tehát ez ilyen. Menni kell, azt csinálni kell. Most ha el fogunk köszönni egymást, akkor nyilvánvalóan úgy köszönni egymást, egymástól, Jó. ahogy elkezdtük. Tehát ugye, eh, én egyet. Sose értik az emberek, hogy én miért használom úgy a telefont, hogy használom, hogy lerakom. Amiben egyebek közt az van, azt Azt elhiszem, hogy nem szereted, de egy sor esetben az van benne, hogy eh, az előbb elment egy ismerős, és kíváncsi voltam, hogy megfordul-e. Ha nem fordult volna meg, akkor megsértődtem volna. De ismerem azt az effektet, amikor az ember egyfolytában megfordul, T -t -t. és egyfolytában néz, hogy a másik megfordul-e, mm -hmm. és valójában egy bizonyos idő után már nem lehetem. Ezt ugye el... Nem, de teljesen tehát, más hogy... más és amikor... De nem, és akkor ennek a, ennek, a, ennek, a, ennek, a, ennek a megelőzésére van az, hogy, tehát mint a leukoplás, hogy lerakom. Igen, de ott még van egy másik ember, aki gondol valamit és megtisztelt azzal, de hogy itt, téged föl De itt is, itt, de ez nem, ez nem csak ebben van a magánélet, Tehát egész egyszerűen... De pervez vagyok, mert közben meg szeretem nézni, hogy ezeket hogy, hogy, hogy intézed el. Szóval közben meg jó nézni, hogy, hogy van egy ember, aki, aki az idejét, ami például szerintem egy nagyon fontos dolog, vagy talán, ahogy öreg fontosabbnak tartom, azt hogy kezelik. Így. Ebben Igen. ez is benne van. Érted? Ezt értem, én például így fejtettelek meg téged, hogy bár nem tartom, nem tartom nagyon, Modor, hogy mondják túl, hogy mi a jó, jó, jó modorú dolognak, hogy valakire ráteszed a telefont, de mondjuk mostanában már kevesebb szel. Erre, Köszönöm, ér, erre mondták azt, hogy élőben vágok. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Eljött. Elek Ferenc volt a vendég. A holnap 8 és 9 óra között piknik, bárki eljöhet, 8-kor kezd, 9-kor zár. Elnézést, ilyenkor itt ilyen idő van. Ilyen, nagyon nagy, nagyon. Dörö.fi Kukac, Köszönöm.